children be if they don't learn to see millions of voices falling silent till they're gone before we fade away let's make a better day this world will keep on turning I am gone, long gone. Hey. Oh. Guess the... Még azt mondják... 21. Május 18-a ked van a pontos idő, 6 perc lesz reggel 7 óra. Ez a kéfei minden, amit az napról tudni kell, vagy érdemes a netezők, valamint Fiala jár, évvel a János 14 éve a Oliaknak nem felete és a igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Ezen a héten és a jövő héten hétfő, illetőleg a hétvégét leszámítva, tehát szombat vasárnapot leszámítva. 6 óra után, délután 6 óra után egy jegyzetet tesz közzé a 168 óra tőlem, ami aztán beépül a másnap reggeli műsorba, Ha van kedvük, akkor kövessék a 168.hút és kommentálják a jegyzetet, hogy aztán a kommentáriaikkal együtt beépülhessen az a következő napi műsorba, ahogy a tegnapi jegyzet ma kb. 10 perc múlva fog beépülni a mai műsorba. 061 111 168 egyelőre bármilyen témában. Borúség, de majd kikandikál a nap, 11 fok, ami nem olyan sok. Holnap talán már lesz 20 fok, ma talán tavasz van. A lányom elégedetlen, én meg azt mondom, hogy ez a tavasz. Nem lesz eseménytelen nap, független attól, hogy maguk a szereplők mennyire izgalmasak vagy izgalmatlanok az önök számára, mert hogy a kérdésekkel azért minden beszélgetés érdekessé lehet tenni, vagy legalábbis meg lehet próbálni. Először önmagunkban leszünk, fél nyolcig, aztán elsimollásztóval, aztán tócsabával, aztán horngáborral, aztán megyek utamra. Ez a mai program 061911168 durvá még 10 percig, aztán előjövök az első számú farbával. Szeretek, szeretek, okosan szeretek. Először nem túl nagy dolgokat szeretek, hanem csak kicsiket. Keresek szeretni Ha megvan, eldobom Szeretem keresni Csak azzal 1911-168 óhaj, sóhaj, panasz, bármi egyéb megjegyzendő kifogás, kritika, dicséret. Bígasztal, bígasztaló. úgy emlékszem, hogy nem emlékszem, hogy ki volt a miniszterekben, mikor a Beatles hét óra van. hogy nem emlékszem, ki volt a cenzor azon a télen, mikor azt énekeltük, hogy... hogy... Hát, <t> -hát> ezen és a jövő héten kövessék, ha gondolják a 168.6 óra után is, 6 óra után jelenik szerdán, az holnap csütörtökön és pénteken egy-egy jegyzet a jövő éten szerdán csütörtökön és pénteken amelyek valamilyen módon beépülnek a következő fejjel csiva, de mindenféleképpen megpróbálom egy-egy témában aktivizálni önöket, hogy valamilyen módon megnyilvánuljanak egy igent, egy nemet vagy egy nevet mondjanak Ma ez még nem kezdődött el. 061-911-168 egyelőre bármilyen témában. Szóval került, hogy a hét végén legyen még jóval korábban itt az énekesnek valamiféle előadása, műsora, valahol megrekedtek a tárgyalások, nem tudom hol én szomorú vagyok, egyszer találkoztunk itt a helyszínen, a parkolában, hosszú idő után elbeszélgettünk Lomasi Andrással, aztán nem tűnt fel a műsor, ami nem jelenti azt, hogy később ne tűhesse föl. Én vagyok alul tájékozott, de az SF-éről semmit nem hallok mostanában. És engem pedig nagyon érdekelne, hogy történik valami, vége, vagy, vagy mi van. Te egy az sf oldalára, vagy a free sf oldalára, akkor pontosan tájékozódni tud arról, ami éppen zajlik. Hát mondjuk, ezt nem nagyon szoktam csinálni. Én ezt értem, de most körülbelül arról beszélgetünk, hogy mi van a büdös-bürgös falvai malobbipari vállattal, amelyről három hónapon keresztül azt lehetett hallani, hogy ég, aztán eloltották és újjáépítették. Azt mondjam, vannak normális hétköznapok, amikor egyébként nem olvashat valamiről, amiről korábban azért olvasott, mert ott nem normális állapotok voltak, ami nem azt jelenti, hogy normalizálódott a helyzet, de ami azt jelenti, hogy ma az irritáció mértéke nem érj el azt a határt, amiért egyébként a felep meg akarnának szólalni. Tehát ez mégiscsak... Tehát hogy mondjam, az, ami tegnap téma volt, az holnap nem lesz téma, hiszen dolgok megoldódnak, vagy nem oldódnak meg, de úgy maradnak. Hát arról nem beszélve, ha ön érdeklődik, akkor nézzen utána. Tehát ne engem hívjon, az Isten áldja meg. Tehát tényleg. Én nem a különleges tudakozó vagyok. Midén eljé majd az a fényteli nap, Időn népünk vagy hirtelen szintval. Vajon mely egyben megyünk úrna elé, Borítékba bezárt szavazattal? Vajon mely egyben csak ezt kérdezem, Én fejem nem szilik dróton forogni? S bármi felvillan, csak úgy távlatilag, Szemre vételezem azt, hogy az mi. Őhet éjszakról némi éjszaki fény, de belenyúlhat a russz neve mancsak. És a germánság, ma már fénybeli fény, belítény, csak a telkem háza házam akarja. No de mely egyben csak ezt kérdezem én, amíg tombol az önazonosság. És közben távol róla jövő szelei, csak az alvadó vérszakot hozzák. Midőszert 0 egy.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 Vajon mely egyben Megyték megyünk úrna, úrna elé, boríték, a tévojainkkal? Egy választás, mely sors döntő, Mert vissza nem vonható, Tőled úgy félek, hogy elrohontott, marha magyar szavazó! Tőled úgy félek, hogy elrohontott, marha magyar szavazó! Időm eljön majd az a fényteli nap, időm népünk a hirtelen szintmal. Vajon mely egyben megyünk, urna elé boríténk, az a tégy bolyajinkkal? fél hét után nyolc perccel az alábírás jelent meg Fiala Jánostól, azaz tőlem. Fiala János, nemzeti troll, meg lesz a kellő szorgalom, lelkesedés és a vele együtt járó magas részvételi szám az ellenzéki előválasztáson, vagy sem? Igen, vagy nem? Trollok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés. Választatok a magyar kistenére. Esküszünk, esküszünk, hogy? Az előválasztás hatpárti megállapodásában van egy számra teljesen értelmetlen, értelmezhetetlen, pont így szól. A jelöltek médiakapcsolataikat a demokratikus összefogás sikerének szolgálatába állítják. Hogy mi van, hogy tessék, hogy mit állítanak hova, milyen szolgálatban, milyen médiakapcsolatot? Most arról van szó, hogy akadnak befolyásolhatóak. Önök ismernek lábhoz rendelhető riportereket? Krec Tibor, RTL Klub EHTV volt emlékezetem szerint az utolsó, akinek hitelt érdemlő információi voltak a média munkások zsoldjával kapcsolatban. De hol van már a tavaly előtti Kretsz, miközben itt van az orrom előtt ez a mondat, ami a demokratikusnak mondat ellenzék előválasztási kódexét idézi, és nem a kormánypárti Kesma bibliáját citálja, pedig szellemét tekintve inkább arra lehetne jellemző. A kijelentés egyébként maga a pleve is kaláka, én neked, te nekem, ő nekünk, mi nektek, és így tovább. A demokratikus összefogás sikerének szolgálata, Istenem. Borolnék a lába elé, aki ezt a szöveget kitalálta. De ha a demokratikus ellenzék sikerének lehet szolgálata, akkor lehet neki záloga is, nem? Nos, ha igen, akkor ez a zálog a részvétel. Tegnap azt kérdeztem, ki lenne az önök miniszterelnök jelöltje. Mondd, te kit választanál? Itt kérdőjelvel. A Kejfej Jancsi időlebonyolítási műsorának szavazataival kiegészülve az eredmény emelkedő számsorrendben 5. Fekete Győr András, 4. Jakab Péter, 3. Márkizai Péter, 2. Karácsony Gergely, 1. Dobrev Klár. Hozzá kell tennem, hogy Klárával azonos számú szavazat érkezett az egyik sem kategóriára. Ez a csoport azért érdemelt figyelmet, mert nem lehetett eldönteni, vagy én is nem tudtam, hogy az ide szavazók vajon mind ellenzéki szimpatizánsok voltak-e, vagy jelentős számú troll vegyült közéjük. A trollok eredetileg a skandináv mitológia alakjai voltak, már ez megváltozott, és kétféle felfogás is létez él létezésüket illetően. Az első az, ez a magyar változat, hogy ők szándékos provokátorok. Magyarországon tehát a szándékos provokátorokat nevezik trollnak. Angliában azonban, illetve angol száz területen azok is trollok, akik az üzenetekkel eredetileg nem akartak provokálni, a hatást eredményt tekintve azonban nem lehet releváns különbséget találni. A magyar előválasztás ahilles sarka az online választás. Az online választás lehetőségét eredetileg kizárták a pártok. A Momentum azonban addig kötött az ebet a karóhoz, na ná, hiszen a legfiatalabb tagsággal rendelkező konglomerátum, amíg bele nem került a szövegbe. Azóta fokozódik az aggodalom, vajon a Fidesz nem avatkozik -e majd be? Személyesen, elektronikusan nem trollkodj meg a fogsolást. Magyarul nem az a kérdés, lesz neked trollok, mert lesznek. Az bizonyos, hanem az, átérzik ki -e a dolog fontosságát a demokratikusnak mondott ellenzékiek, és tömegesen vesznek -e részt sok százezren az előválasztás különböző fordulóin. Önök szerint meg lesz a kellő szorgalom és lelkesedés és a vele együtt járó magas részvételi szám, vagy sem? Igen, vagy nem? Érkezett néhány észrevétel, ezekből most nem idéznék, mert a kérdés most nem ez. A kérdés most úgy szól, hogy én a hallgatóimat a tegnapi szavazás alapján, illetve leválasztva őket a kormánypártiakról, elnézést kérek, illetőleg ha valaki kormánypárti, és elmegy az előválasztásra, akkor legyen szíves a telefonján ezt jelezze, beleértve vagy saját magát trollnak tekinti, vagy egyszerűen identitászavarral rendelkezik. Mit szeretne? Mondom, mit szeretne? Nem szeretne semmit, csak telefonálva van ez így. Szóval azt szeretném, hogyha elmondanák nekem, alapvetően az ellenzékje kormánypártiak, akkor, hogyha feltünteti kormánypárti, mi voltukat, hogy önök elmennek -e majd az előválasztásra részint az önök körzetében, illetőleg elmennek -e majd a miniszterelnök jelöltek kapcsán az előválasztásra? Tessék! Jó, hát a klasszikus kejfejancsi hallgatók tudják, hogy régen voltak ilyen kvázi zavaró telefonok, majd ha elszaporodnának, akkor Gergő meg kell találni azt a verziót, amikor csak fény van és nem szól, mert arra külön módszereim vannak, hogy hogyan lehet függetleníteni. Ők nem trollok, ők a kérdés telt a következő 7 óra 13 perckor ma 2021. május 18-án. Szóval az a kérdés, hogy... Akivel beszéltem, mit beszéltem, azt nem fogom az önök orrára kötni. Önök elmennek-e az előválasztásra, vagy sem, és önökre úgy tekintek, mint ellenzéki szavazókra. Amennyiben valaki telefonál, mondjuk Horváth Péter, akiről tudjuk, hogy nem ellenzéki szavazó, akkor majd elmondja, hogy ő egyébként, ha elmegy, akkor milyen minőségben megy el? 061, 911, 168. Az a kérdés, önök személyesen elmennek-e majd az előválasztásra, illetőleg részt vesznek-e benne online módon, hiszen nem csak személyesen lehet elmenni, nem csak lábbal lehet elgyalogolni oda, hanem online is lehet majd ezzel részt venni a Momentum jó voltából. Az aktivitásoknak a függvényében alakul majd a szavazás, amelyet most elindítok, a pontos idő 7 óra, 15 perc van az Telefonszám, amelyen pedig engem elérnek, hogy válaszoljanak, hogy elmennek-e vagy sem, 061-9111-168. Figyelek! Igen. Igen. Köszönöm szépen. Jó reggelt. Igen, elmegyek. Köszönöm szépen. Jó reggelt. Jó reggelt, én elmegyek. Köszönöm. Viszal. Viszal. Jó reggelt. J Jó reggelt kívánok, elmegyek. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, nem, nem megyek el. Köszönöm. Jó Jöreget. Jó, reggat. Jó reggat. Igen. Köszönöm szépen. Jó reggat. Háhú. Jó reggat. Igen. Köszönöm. Jó reggat. Jöreget. Jó, reggat. Jó reggat. Nem. Köszönöm. Hát nem sikerült megjavítani a telefont. Jó reggelt, Csáhorán Péter vagyok. Sajnos Péternek telefonálnod kell, mert a telefon jelenleg nem működik. Nem úgy El működik, megyek. ahogy kell. Gergőezett csináljunk valamit jó. Tehát tényleg ez tegnap sem működött, most sem működik. Jó reggelt. Igen, elmegyek. Köszönöm szépen. Nem érek semmilyen más gombhoz. Ugye azért fontos, hogy lehessen hallani a szavazatot, és ne csak én halljam, hogy ne gondolják azt, hogy befolyásolni akarom a szavazás eredményét. Jó reggelt kívánok! ha Halló, Jó reggel, Elmegyek! Köszönöm. Jó reggelt! Nem. Gergő megint nem megy. Én ezt értem, de ez nem... Jó reggelt! Haló! Jó reggelt! Jó reggelt, igen! Köszönöm! Jó reggelt! Igen! Köszönöm! 061 9111 061-9111-168 Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, elmegyek! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, elmegyek! Köszönöm. Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, elmegyek! Köszönöm! Jó reggelt! Kívánok, nem megyek kutyakomédia. Jó reggelt! Jó reggelt! Isten találja! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, elmegyek. Köszönöm. Jó reggelt kívánok. Ha, -ha jó reggelt. Jó reggelt igen, elmegyek. Köszönöm. Jó reggelt. Most a Péter. most jó? Most jó. Most, hogy ja, a én el fogok venni az előválasztás, amit pedig pontosan azzal a szándékkal megyek el, és miután vállaló is már elmondtam nével telefonszámot, hogy én aláíszínom a szándéknyilatkozatot, és pont azzal a célral megyek el, hogy úgymond megzavarjam az egészet. És remélem lenne, lesz még legalább 8-10 ezer olyan fitett szigatizen, mérfél pénzét befolyásolva és még ezt megtetni. Két kérdésem hogy, van. Az, egy, az egyik az, hogy Horgábor majd elmondja, hogy nagyjából mekkora részvétel kell ahhoz, hogy számottevő. Uh, hogy a tízezes nagyságúnél többen menjenek el ráadásul uh, az ő szervezésük nem egy könnyű feladat, de árulj már el, tényleg Péter, Miért akarsz lenni légy a tejben? Azért, azért mert én szeretném, hogyha fidetszen továbbra kormányon nekem ez a célom, és aboldjuk egy olyan, mint a Jakab Péter ő De én ezt az, értem, hogy de, de mit keresel egy olyan térfényen, ahol semmi dolgod? Hát szeretném megzavarni úgy megzavarni, hogy, hogy az állampolgári jogomként elmegyek. Hát állampolgári hát az Én ezt értem, Péter, csak... Tudom, hogy ez csalásnak minősül. Nem, csalásnak nem minősül. Légy a tejbennek minősül. Oké. Okay. Jó reggelt. Jó reggelt, elmegyek. Köszönöm. Köszönöm. 25-ig fogunk elmenni, az már nincs olyan nagyon messze egyébként. Nem hogy 25 valamelyik. Igen vagy nem. 061 911 168 Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt. Elmegyek! Köszönöm. Igen valaki azt írt, hogy azt csinálja, Horváth Péter, amit az egyébként az MTV székházában. Hát az egy kicsi súlyosabb volt ennél. Igen. Igazán az illetőnek. Jó reggelt! Jó reggelt, nem megyek el. A végeredmény úgyis, hogy a Klán lesz. De miért Tánom. könyörgöm? Hát? hát, mert tudjuk, hogy bármilyen felállásnál kik fogják irányítani, illetve már most is, hogy legalábbis részese, részese tehát mindenképpen részese része lesz a nem lehet ja. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Köszönöm! Jó reggelt. Ne felejtsék, egy kör egy menet! Jó reggelt! Jó reggelt! 061 még nem vagyunk 25-nél. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Elmegyek! Köszönöm! Egyelőre 19.5 az állás. De ha ennyire lelassulunk, akkor 20-nál megállok. 061-911-168. Jó reggelt! Jó reggelt! Igen, figyelek. Online fogok szavazni. Nem ez volt a kérdés. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, elmegyek! Köszönöm. Most már a 25-öt bevárom. Jó reggelt kívánok! Jó reggel, elmegyek, de mennyivel rosszabb a gyúcsánk lánya az Orbánklánnál. lánya? Ez egy keresztkézés csak az előző telefonálónak. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, elmegyek. Jó, Gergő megint ugye odafutott be. Jó reggelt. Jó reggelt, elmegyek. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, elmegyek. Köszönöm. Meggyógyítottam, csak. Ne. De utána visszajött a következőnél, tehát attól még nem működött egynél, és már legalább az ötödiknél nem működött. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, elmegyek! Ja, akkor itt be is fejezzük a szavazást, mint tudjuk, ez általában itt nem mindig szokott befejeződni. Így most már kikapcsolni se lehet. Um, 25 igen és 5 nem lett a szavazás végeredménye. Még egyszer felhívom szíves figyelmüket, hogy más célzattal, más kommentálási lehetőséggel keressék fel a 168 óra hollapját, mint a Facebookot, mint pedig a nem Facebookot 6 óra után, 7 óra előtt megjelenik. Ma Csütörtökön pénteken, a jövő éten kedven szerdán csütörtökön egy-egy írás tőlem, és ha van hozzá kedvük, akkor kommentálják. Ez azért fontos, hogy azok a kommentárok be tudnak épülni a másnapi műsorba. Öt perc múlva lesz fél nyolc, mostantól kezdve bármilyen témában telefonálhatnak független attól, hogy tegnap ilyenkor ugye azt tapasztalhattuk, hogy olyan telefonok jönnek, amelyek összefüggésben voltak az előző szavazással. 061-911-168 Róla szólt az összes támzene Ezzel nem lenne jó leönteni magam. Ő volt rég a parket megkeze Bármilyen témában Nem kell, hogy politika legyen Köszönöm az aktivitásokat Sarokból bámulták, csókolták lába nyobát Veszettül áttáncot ezer egy vad éjszakát A magasan feje felett Deli hold lehetett, amikor megszületett Ő volt rég a parket ördöge, S találd el azt, hogy mi lett vele. Aki rég az éjcsászára volt, főorvos a máforházban most. Éjszaka császárának vagyok a betege, Reumás vagyok, így lettem az esete Éjjáka császárának vagyok a betege Pospod meghitted azt, hogy ez lesz majd ő vele 911 Én azt feltételezem, hogy a mostani 5 percet leszámítva, vagy néhány percet leszámítva, ha mindenki felveszi a telefont, akkor nem lesz ma már betelefonálásra lehetőség. Így aztán, hogyha bárkibe valamilyen mondandó szorult, ki tudja milyen témában, az most adjon túl rajta, ha lehetséges. 061 9, 111, 168 hogy mi a és küszöm, azt róla, hogy Éjszak... Jó reggelt! Lakatos István mondjuk, jó reggelt! Szia! A Horváth Péter hekkelése kapcsán, én azon gondolkodom, hogy nem paradoxonál az, amit a Péter mond. Mert hogyha itt a Gyurcsány klánról van akkor úgyse tud semmit meghekkelni, úgyis az lesz az ellenzék előtt, akit a Gyurcsány akar. Ha meg nem Gyurcsány akkor meg minek meghekkelni? De ő nem mondott Gyurcsány azt más mondta. Jó, akkor csak... mondja, a helyzet az, hogy a Péter küldött valaki egy SMS-t, hát ahogy az NTV elment, ami egyébként súlyosan lesgyanús, tehát hm. az különös tekintettel, tehát ott számos ember volt, aki azt gondolta, hogy soha többet nem lehetnek egy fejjancsi telefonáló, és nem biztos, hogy nem volt igazuk. Ez nem akar képesség. Ez nem en sport, Igen. A sportosulattal is, hogyha élek, akkor azt mondom, hogy van egy szabályrendszer, és a péter mindenképp egy más rendszerben akar, mondjuk kötött fogású birkózásban ő szabad fogást akar, mert miért ne? Mondva hogy úgy is meg tudja Jöjj, tenni, család, nem tólnak. Normális köz körülmények között nem engedik, akkor azt ahhoz. Hát ez a bajom, így van, pontosan. Jó, hát maga az online életek, maga az előbálasztása, a hozzáférés lehetővé teszi, az a kérdés, hogy a megzabarása adott esetben más, hát ugye a Gyurcsány Klán, nagy valószínűleg Jakab Pétert, Márkizai Pétert és Fekete Gyűr András nem akarná hatalomra juttatni. Tehát azért a Gyurcsány Klán, ha lenne ilyen, akkor ezt a három jelöltet nem támogatná, hogyha nagyszámban Fideszes szavazók őket támogatnák, az feltételezésem szerint a nem létező Gyurcsány Klánnak nem lenne kedvére. Egy telefon még belefér. Legyes kell mentem el, érdezek, de senki nem felel. Azt érdem, vajon meggyógyít-e? Engem majd a parket törböge. Azt értem, vajon meggyógyít-e? Engem majd a múlt kísértete? Azt értem, vajon meggyógyít-e? Bárkit is a múlt kísértete? Jó Értem, köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hú, de gond, ez a sóhajtás! a János Rádióban! TV-ben? Interneten... Igen, János vonalban! Igen, Igen, vonalban! Sok minden kabarog a fejemben, tehát az ember ugye azon gondolkodik, hogy azok kezdő, mi, mi, mi, mit kapjon ki, annak idején? A én mondom a... neked egy, egy jó témát! Mondja! Én tényleg szívesen beszélnék vele az áfáról, az Ez á... látszólag nagyon az, az áfáról, igen. Az áfáról. Jó, beszélgessünk az Igen. Áfáról. Ez látszólag nagyon unomás és szürke téma, de örömmel olvastam, azt hiszem a h ben tegnap, hogy Demeter és végre a tíz évre hangosztatott javaslaton mellé állt, hogy a érdemes csökkenteni az áfát, mert nem, hogy veszteséget okozna a költségvetésnek, mert bevétel generáló tud lenni. Hát, még azáltal lenne bevétel generáló, hogy többi egy fogyna abból adódva a nem Mondok egy példát. Füláll most a könyvézenével foglalkozik. Az elmúlt 10 azért mert ez egy nagyon emblematikus terület, nem is, hogy értsék a rádió Kecsik Értsék Magyarországon a VÁFA a legtöbb termék és esetében ma 27%, ez korábban 25% volt. Ez alól ahol van néhány kivétel ételmi szolgáltatás, és a többi, amelyek valamiért azt jelz, hogy motiválják a, a forgalomnövekedést, kedvezménye sáfokúrfa tartoznak. Na most a területen egyetlen egy dolog van, amelyik, ami nulla áfás, az a tankönyveknek az a, a, a adója, tehát ott valójában azután nem kell áfát fizetni, de ez ma már nem is bír igazán nagy jelentőséggel, mert a, a tankönyvkérdés az százalékban állami kézben van. És normál könyvek, valamint a folyamatok, időszaki periódikák, újságok, áfája 5%-os. Azt hiszem, hogy a 8 éves szociális kormányzásnak 2002 es ez volt az életlen egy pozitív hozadéka a kulturális területnek a pénzügyeit tekintve, mert valóban ők vitték az áfát 5%-ra. Azóta egyetlen egy dolognak csökkent az áfát alkalma, még az én egyéni képviselői módosíti indítványom hatására. Ezek a, a a digitális tartalmak terén a, a, a hangos könyveknek az állfája, akkor uh, szerettük volna az e-bookoknak az állfáját is levinni, bár ma olyan nagy jelentőséget ennek se tulajdonítok, mert Magyarországon nem nő dinamikusan az e a, a vásárológai kereslete, de minden azt akkor egy Európai Uniós Direktíváról hivatkozás miatt nem tudtuk megcsinálni, viszont a hangoskörnyvek állfáját levittük. Uh, tehát ez a ez a, a kiinduló pont, de mondjuk, hogy a színházban megy valaki, a, a múzeumban megy valaki, uh, hogyha moziba megy valaki, hogyha koncertjegyet versz, hogyha fesztivál uh, belépült vesz, akkor annak az ásza a 27 százalén. Most, ha, és akkor szélénk vissza a könyőzenére. Annak idején a Music konferencián többször is felvetettem, és próbáltam ezt a kormányzaton keresztül is átvenni, mert így irábbá kiegészülve szerintem sokkal hatikúnyabban lélt ez, ezért majd lobbizni. Uh, ha megnézzük az elmúlt tíz év nagy nemzetközi koncertjét térségben, akkor azt látjuk, hogy elsősorban Bécs és Prága tarolt. Olyan koncertek jöttek létre Bécsben vagy Prágában. Egyszer szerintem veled is beszélgettünk erről, mert éppen az, hogy milyen koncertre mész talán Prágában. És akkor mondtam is neked, hogy bizony azért nehéz ezeket a koncertek idehozni, mert Magyarországon az ÁFA és a közbeszerzés, ez a két dolog nehezíti a nagy zenei rendezvényeknek a megtartását, vagy egy külföldi stároknak az idehozatalát. Egy önálló koncerten, mondjuk a Budapest sports vagy pontosabban a Sport azért Sportarénában azért nehéz az áfa miatt megvalósítani, mert nem vagyunk versenyképesek. A hasonló dolgoknak a áfa tartalma Ottriában vagy Csehországban kedvezőbb, mint nálunk, illetve amennyiben közösségi forrásokat is felhasználunk a fesztiváloknak a rendezéséhez, akkor megnehezíti a mozgásterünket azt, hogy a a, mondjuk egy külföldi sztárnak az idehozatala esetén leesetén közbeszerzést lebonyolítani nem egyszerűen. Egyébként enyhítettünk a közbeszerzési törvény módosításakor, mert hát ugye mégiscsak nehéz egy világsztár producerét ö, versenyeztetni önmagával, hogy egy kicsit ironizáljak velet a dolgon. Szóval ö, nagyon örülök annak, hogy újra napi rendekül ez a téma, és szerintem nem csak a a világában érdemes ezt átgondolni, hanem más területeken is. Ö, ö, egyrészt olyan produkciók, olyan dolgok valósulhatnak meg, amik eddig nem tudtak megvalósulni a magasságszatartalom miatt. Másrészt ez bevétel növekedést hozhat akár az állami szektor múzeumiban is, vagy intézményeiben is. Úgyhogy szélszerűen lenne szépen fokozatosan az állfát a kultúrális területen csökkenteni. Költségetesít számokat nézzük, akkor ez nem egy nagy étel. Tehát Például visszatérünk a pillanat a az egész könyvforgalomnak az árbevétel nem írja el a 60 milliárd forintot egy évben most már, mert mondjuk annak az ÁFA tartalma vagy 25 kal számolva a költséget is egész év tekintve hiba belül van. Oké, okay, azt kérdezem tőled, Demeter Szilárd megszólalt koncert és fesztivál ügyben, hogy vigyék le a jegyek árát, illetőleg, hogy az ÁFA tartalom csökkenjen az, hogy más területen valaki megszólal, az minek a függvénye, és látod most el azt... meg. Te... Most szólalok meg, most csatlakozom Filar mellé, aki valójában csatlakozott én mellé, hiszen egy hosszú évek óta tartó ö, ö, küzdelemről van itt szó. Én, tehát nyilvánvalóan most évek a mi el és a A koncertet szerintem semmi. A koncertet... Csak a költségvetési logika, tehát az, hogy az állam értelműszerűen nem szeret kivételeket tenni, vagy minél kevesebb kivételeket szeret tenni. Hát láthatóan az alapvető remészetek csökkentése is fokozatosan, ment ott mondjuk, hogy jóval nagyobb költségvetési számokról beszélünk, tehát amikor a tejnek az áfája lecsökkent, az sem egyszerre, vagy például a sertésúsnak az áfája. Gondoljunk arra, hogy először a, a, a, a, a, a, a, a, az élősertés, aztán a félsertés. Tehát, hogy a lényeg az, hogy az alapvető élelmiszeretnél sem tudott egyszerre végbe menni, de ott jelentős költségvetési hozadéka is van. A kultúrás területre sokkal kisebb költségvetési hozadékról vagy kockázatról beszélhetünk. És akkor miért nem születik a... egy törvényjavaslat? Tehát ez valakinek be kéne adni, nem? Hát, ugye most zajlik a költségvetési törvénynek, illetve az adótörvénynek a vitája. Szerintem ezt még egyszer mondom, érdemes újra gondolni, de nem csak most, ezt, mert mint hogy nem egyetlen egy évben zajló folyamatról, hanem folyamatról beszélünk. Ezért ezt érdemes, érdemes állandóan rendben tartani. Jó, hogy a Szilárd újra előhozta a könnyűzenét. Én azt mondom, hogy nyilvánvalóan nem lehet különbséget tenni egy vagy klasszikus koncert között, legfeljebb a látogató szám alapján, de ne felejtsük el, hogy a látogató szám alapján most is van kedvezményük a, a nagy fesztiváloknak. Tehát ott, ott az egyetlen, hogy ahol van. Uh, Áfolfokedvezmény a nagy fesztiváloknak a, az igazán nagy fesztiváloknak a belépő egy áradynál, de a kisebb fesztiválokra is oda kéne figyelni, illetve ha már fesztivális koncertek, akkor a klasszikus zenei koncertek is érdemes csökkenteni, és aztán a következő lépésben. Szerintem az elkövetkező években, és ezt úgy is mondom, mint a Múzeum integrációért, illetve a Nemzeti Múzeum megújítás és Miniszteri biztos, a múzeum káfa bevételét is. Páadásul van egy nagyon fontos dolgot, amit szerintem sokan nem tudnak. Ugye a, a, ha valaki ingen ad egy jegyet, tehát mondjuk ajándékban ad valakinek egy jegyet, akkor azután köteles befizetni az átszától. Azért azért nagyon jó, hogy ezt mondod, mert én június hónapban egy más jellegű tervezek és egy üzemeltetővel, egy nagyfővárosi üzemeltetővel azért nem sikerült zöldágra ágra vergődni, mert pontosan arról beszéltek, amiről te, hogy milyen módon nem tudnak ingyen jegyet biztosítani, mondván, hogy én valakinek odaadnám, megnézni a produkciót másnap beszámol róla, és egész egyszeren NAV okán megszűnt az ilyen jellegű jegy. Igen, igen de, de ezt mondjuk a színházak, meg a koncertszervezők elég ügyesen tudják kezdeni, de, de hogy értse a rádió hallgató a problémát. Ar arról van szó, hogy abban az esetben, hogyha te valakinek, mint fesztiválszervező, koncertszervező, kiállítás rendező, bárki ingyeljéget ad, azt után be kell fizetni az államnak az áFát. Az állam szempontjából ez teljesen logikus, hiszen, a, hiszen a, az állam azt mondja, hogyha te úgy döntesz saját magad, hogy valakinek egy szolgáltatást ingyen nyújtasz. Attól engem még nem érhet kár, mert az, ami nekem járna utána adóbevétel, az nem engedhető el. Azt te ne engedd el. Te a saját bevétele engedheted, de az én bevételem nincs fogod elengedni, ezért akkor is fizes meg az Áfát, hogyha ingyen ad valamit. Oké, okay, de minek az á... De akkor az áFA az minek az lesz ha egyébként a jegynek az ára nulla? Hát ugye. Ugye természetesen a normál belépénynek az árát kell számítani. Most erre találtak, fináztak azt, hogy csináltok mindenről szakmai jegyet. nézd meg, amikor még egy kritikusnak, egy protokoll vendégnek, valakinek adnak jegyet, akkor általában rá van nyomtatva 100 forint. Mert akkor csak a 100 forint után kell befizetni az áfát. Tehát normálisan az a jegy belekerülne 3000 forintba, vagy 4000 forintba, akkor azután kéne, meg, vagy abból kéne visszaszámolva megfizetni a 24%-os áfát, hogyha. Ha meg. 100 forint, akkor 100 forintból kell visszaszámolva kifizetni az áfát. Azt, a... azt kérdezem tőled, hogy az, hogy ez sikerrel jár-e ez az ötlet, vagy sem, az nagyjából mikor derül ki? Na, most várj, -e, még hadd mondjam végig az előtt. Ne, van, egy nagyon fontos, van egy nagyon fontos momentum, ugyanis uh, uh, vannak olyan esetek, amikor az intézmény, mondjuk egy múzeum, ez a legjobb példa, azért hozom ezt szóba. Uh, Például a Nemzeti múzeumot, hogyha már ezzel foglalkozom, köteles ingyen adni egyet. Mert jogszabály írja elő, részben Európai Nős ö, ö, jogharmonizációs, illetve bocsánat, direktíva határozzanak, hogy ki az, akinek kell ingyenes érteni, de a magyar ingyenes jegyetnek a, a körelni jóval szélesebb. Uh -huh. Tehát azt mondja az állam, hogy ezt és ezt ingyen kell beengedned. Igen. Köteles vagy ingyenbe engedni, amennyiben múzeum vagy, uh -huh. egyébként nagyon sok magánintézmény, ezért nem válik múzeummá, uh -huh. vagy ezért nem kér hivatalos uh, kiállítóhely mi minősítést, akkor is be kell fizetni az áfát, ugye? Tehát uh, most gondold el, hogy egy nem tudom, nagyon sok pedagógus ingyen merve a múzeumba, uh, viszont egy be kell fizetni az államnak az áfát a, a, a múzeumnak, tehát nem elég, hogy bevétel kiesése van még áfát is kell fizetnie. Jó, ez egy nagyon, nagyon régi probléma. Tisztában vagy az, hogy a Nemzeti múzeum esetén mondjuk ez körülbelül mekkora tétel lehet, vagy fogalmad nincs? A fejből nem tudom a számokat, főleg, hogy most a pandémia mindent összezavak, okay. de, de azt kell mondjam neked, hogy a kedvezményeknek a köre az meghaladja a 30%-ot. Tehát uh, Magyarországon 10 jegyből, vagy 10 múzeum jepőből uh, megközelíti a négyet az, a, a, annak a szám, amit vagy teljesen ingyenes, vagy valamilyen nagyon nagy kérdezménnyel adják. Ez, ez, ez, ez óriási nagy szám. Tehát amikor azt mondod, hogy egy vidéki múzeumban bemennek egy évbe 30 ezeren, ami nem egy túl nagy szám, de mondjuk ö, ö, átlagoszató sok-sok nagy vidéki múzeum esetében, bemennek 30 ezeren, abból 30 ezerből 10 ezeren biztos, hogy nem fizettek a belépő egy év, vagy nagyon kevesen fizettek. E, azt kérdezem tőled, mikor a Ja, és, és tegyük gyorsan hozzá, hogy az ingyenesség egyébként, ez bebizonyított az élet. Ugye egész Európában nincsen sehol sem ingyenesség, pontosabban az Unióban. Ennek a, a kontinensen nincsen hagyomány és gyakorlata. Ugye Nagy-Británia kivétel, a, a, a, nincs is a kontinensen. Mint volt uniós ország kivétel, hiszen ott az a hagyomány, hogy az állandó kiállítások azok mindig mindenki számára, a számára is ingyenesek. Magyarországon, ugye a szocialisták alakényi hílelőságon volt a miniszter bevezették az állandó kiállításokat, az ingyenességét. Erre egyrészt a szakmai rész úgy reagált, hogy úgy csinálta maga az időszaki kiállításait egyébként érthetően és helyesen, ahogy mondjuk a Szép Nézeti Múzeumban bállásztó, hogy csak úgy tudtál bevenni az állandó kiállításra, hogy keresztül mentél az időszakint, tehát mindenhogyan kételem volt -e lenni, a, Illetve az is látott a sok évi statisztikából, hogy Egyetlenegy fő a múzeumban járottak a száma, ami Lát, az ingyeneséget, illető, ugye mondjuk a sajtóigazolvány a bejutók száma nem túlságosan nagy, de egy bizonyos kor után uh, Nyugat-Európában is jár uh, a jegy, uh, ingyen. Igen, fel, vagy, igen, János, de azért azt gondol végig, hogy a, a, ha már itt tartunk, hogy sajtóigazolvány, tehát, ha elmész mondjuk a Mézidő országba, Párizsba, és oda a nemzetközi sajtót, az és azt mondta, hogy te szeretnéd bejönni ingyenesen, akkor kitöltetnek vele egy hosszú űrlapot, és kérik, hogy rőzítsen, vagy írnak, hogy hova szándékozod elő írni, vagy tudósítani. Tehát, hogy, hogy ott van, van nyomonkövetés. Nem ez úgy van, hogy egy újságíró jó. bárhol bemehet azért, mert újságíró a, azért a, adják az ingyenességet, hogy utána legyen valamiféle visszajelzés. Jó, Tehát, azt tudom, mondanom, mondanom, nálam kéznél van egy újságíró igazolványal rendelkező valaki, akivel én rendszeresen járom Nyugat és Kelet Európát. Azt, amit te itt most mondtál, még sehol az éjjel a világán nem kérték. Dorszéban így van, ott nem voltunk, de Kriszta, akkor legközelebb elmenjünk a Musei Dorszéba csak azért, hogy az meg meglegyen ez az egypontja, mert számtalan múzeumban voltunk, most nem sorolnám fel az összeset, de ott soha ilyesmit nem kérdezik. Világos, de a logika mégiscsak az, az ingyenesség. Ugye, kiknek adnak általában Európában vagy Amerikában e, ingyenesen múzeumbelépőt egy a például azoknak, akik tagjai e, valamilyen szakmai szervezetnek, a Ugye a országon a, a, a, a pusztításságtag épp például ingyenes embernek a múzomba, szerintem helyesen. Jó, azt kérdezi egy néző, hogy miért nem az be egyéni képviselő indítványt, illetőleg az, hogy Demeter Szilárd felvetése, vajon mikor derül ki, hogy tükröződik-e a jövő évi költségvetésben? Az elmúlt években rendszeresen adtak be a költségvetés módosító egy indítványokat, illetve pontosabban nem mind látszanak a hivatalos parlamenti rendszerben, mert valamit a frakcióvitában jelentek meg, és onnan nem mentek tovább be a parlamentbe. Mindenhoz is szerint ez most is meg fog történni. Úgyhogy sziláddal is valamikor fogok találkozni, szerintem szóval a jövő héten ezt találkozunk, és akkor erről fogunk érdemben jó, maradjunk a Magyar Nemzeti Múzeumnál, azt írod, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében hétfőn, amikor ezek szerint egyébként emberek nem voltak, hiszen hétfőn zárva vannak a múzeum. Pénteken volt, pénteken volt ez. Ez rendben van, e, nálad a te hollapodon hétfő szerepel? Igen, mert hogy hétfőn a hétfő jelent meg a sajtóhív. Nem. Hétfőn a Nemzeti Múzeum tisztelnében írták el a Magyar Nemzeti Múzeum, és az. A... Az elírás. Az nem elírás. Az rossz. Figyelj, Laci, az elírás az, amikor egy betű, tehát amikor például elírás, az, amikor leadod a veszed ilyen ízét Javítjuk jó, mielőtt te... megváldozhatta, hogy meghamisítom a látomokat. itt báme, én nem gondolnám azt, hogy, te nem gondoltam azt, hogy Alibit akartál volna gyártani, én csak azt mondom, hogy hétfőn mindjárt át is húztam, akkor ezt majd léces küld el mindenkinek pénteken. Ide értem. Ilyen egyszerű, ez nem elírás. Pénteken a Nemzeti Múzeum Dísztermében írták alá a Magyar Nemzeti Múzeum és a négy ig nrt közötti stratégia együttműködésre szóló megállapodást, nem olvasom el a teljes szöveget. Minden esetre Licényi Aladint azért mondom, mert valakinek, hogy ilyen neve legyen, hogy Licényi aladén, az páratlan. Tehát ezt nem lehet kihagyni. A 4IG általános helyettese és igazgatósági tagja is részt vett de Mi most volt azért ne csusszunk, ne csusszunk bele abba, hogy valakit azért cikizünk, mert ez nem egy... szoktányos neve van. Laci, ez, nem, a, ez, ez, ez, ez nem cikizés. Azt az, az, az, az gondolom, hogy amit Karácsony Gergely, tehát a minisztők az ismert ismert ismert a Türelem, türelem, de sem végig, mert ez nekem ezt sem jutott, ez egy fontos eset. Tehát a, vagy, vagy az én életemben is egy személyes például, tehát amikor, amikor Karácsony Gergely azzal példáulózik a sajtóban, hogy hogy magas és vékony Orbán, tudom, egy alacsony és kövér, nem, mint hogyha ez egyébként például bármelyik is hozzátenne karácsindezget szellemi vagy vezetői képességet, ez a legszánalmasabb. Sok évvel ezelőtt egyszer, egyszer éppen uh, uh, rólam írt, uh, írt ilyeneket a hármastú keresem így a fejemben uh, keresem a fejemben a, a, a lapot, Na mindegy, említeszem, hogy, hogy melyik abban az egyik kiváló magyar író, aki azzal vezette fel az engem fidalmazó cikkét, hogy valamikor fiatal voltam és sevékony. és de szívesen kitérek el. Ezt, és, most ez... már, és, most már, és most már se fiatal nem vagyok, se vékony. Én Én egy ebből következhetne az, amit ő egyébként fel akar vezetni. Tehát ez egyszerűen nonsense. Én örülök annak, hogy az ilyen típusú megnyilvánulásokat, azokat ma, ma erítéri a, a, a nyilvánosság, mert nem attól lesz valaki alkalmas vezetőnek, vagy nem attól lesz valaki jó, jó vezető, hogy mondjuk vékony és, és mondjuk magas, vagy adott esetben vékony keletes szemölget hord, mert attól értelmiségi ábrázata van. Egyébként Grecsó elírta rólam ezt, hogy azért örökítsük meg a, a, a, a dolgot, és ezt, ezt mert hogy ő emlékszik arra, amikor együtt szerepeltünk, nem tudom melyik színházban, irodalmi esten, sok évvel írta rólam. Akkor még fiatal voltam és vékony. De az, hogy meghisztem a tehetségem is, és, és a Ah, szóval a hitelességem is elszállt. Hát, köszönöm szépen. Jó, én szeretném a Fiala, a Fiala védelmében elmondani, egy Lincényi Aladint kizárólag azért mondtam, mert azt mondtam, hogy ez egy káprázatos név. Ez olyan, mintha egy mesehűs lenne. Én egyáltalán nem gúnyolottam a nevén. Fialajáros, az teljesen prózaian hangzik. Elsimó László, az szerintem egy fokkal jobban hangzik, de Elsimó László. Tehát hangzásilag, ha azt mondják nekem, hogy Lincényi Aladdin, akkor én konkrétan azt gondolom, hogy ez egy Jókai film egy jókai regénynek a hőse. Hogyha erre te azt mondod, hogy ez névrasszizmus, akkor szerintem megáll a Kremlő órája. Megkövetlek, megkövetlek. Lincényi Aladin Meg. ilyen névvel, figyelj! Megkövetlek. Itt... Itt dolgozik velem együtt egy csík-szentmihályi kü nevezetű operatőr. Mondom, megkövetlek, megkövetlek. ezen ugorjunk túl. Jó. Nagyon röviden akkor erről. Türelem, ha már itt tartunk. Azért szeretném elmondani, hogy ez roppant szerencsétlen dolog volt a karácsonyi részéről, és nagyjából, mint a dedo. De amikor Fürjes Balázs megpendítette, és utána mérhetetlen sikerrel járt, mert utána olyan ár jött, hogy hú, hogy egyébként a miniszterelnök úr tud angolul... A a miniszterelnök jelölt, aki akkor még nem volt az, csak főpolgármester, meg nem, hát ez olyan, mint annak idején, amikor volt a reklám, hogy az én apámnak csébie van, tehát hogyha efelé haladunk, akkor én leszek az ország kövér Lászlója, mert előbb-utóbb mindenkit rendre fog utasítani, csak éppen pénzbírságra nem fogom tudni őket ítélni. Hát megkérjük, a pénzbírságot, Na, de most térjünk vissza Tényleg. a nemzeti mozamos szerződése. Értem, so, mert uh, a Ugye a forágyi és a Nemzeti Múzeum között évek óta van egyik működés, hogyha valaki bemegy a Nemzeti Mózeumb és ezt tudom is ajánlani, hogy, hogy tegye meg, mert nagyon szép a, a, a, a fehúzó kincset bemutató kiállítás a Nemzeti Mózeum főépületében. Most, most már látogatható nyitva van. Szóval ha valaki bemegy öde, akkor láthatja, hogy megtörtént a, a kincsegyüttes minden darabjának a digitalizáció, és ez egy háromgész pernelés jelent, ami amiről azt teszi lehetővé, hogy ott akár a két nagy képen jön, a tárgyakat olyan pozícióba is megtekintjük, amilyenben csak azt tudni, tudná, aki kivenni a vitrénből a kezébe fogná is megforgatni. Tehát akár bele lehet, lehet nézni, az ajukat meg lehet nézni, hihetetlenül jobb fölgatásban és minőségben. Ráadásul ez a technológia, amit ők alkalmaznak, arra is alkalmaz, hogy később a 3 d ezek a műtárgyak, mássalati formában bármilyen nagyagból reprodukálhatók legyenek. Tehát ez egy nagyon, nagyon, nagyon jó technológia, és ezt az együttműködést, amely a fehozó kincsnél sikeres lett, ezt az együttműködést fogja folytatni a Nemteti Mózeum és a Forai Nagyon szépen köszönöm. Van-e egyéb, amit szívesen szóba hoznál, mert ha nem, akkor most kivételesen elköszönnék akkor mincen most fogtuk ugyebben miövétet. Oké, én nem köszönöm gondolom a Én is nagyon szépen köszönöm önök elsimon Lászlót hallottak. És belkei Margit az egyik lépett a másik elé, az egyik lány ment a másik mögé, az egyik lépett a másik elé. Egy telefon belefér egy. Világül... 061 911 168 egy telefon, aztán felévom túlcsabát, mert ahogy alakul a zuglói parlamenti választás, lassan Hatházi Ákossal és túlcsabával Csabával ezzel a két szereplővel el tudnám tölteni az egész hetet. ha az egész hetet eltölteném velük, akkor a héten nem lenne semmi, mert nem lenne módjuk semmit se cselekedni, ami által bekerülhetnének az akárhova. És volt egy korszak, mikor a vagy most, vagy soha. Jó reggelt! Jó, jó reggelt kívánok, ha még életek az. Egy kérdésem lenne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 Aranykezükkel intenek nekem Jobb lenne élni, ám de túl a fák már Aranykezükkel intenek nekem Aranykezükkel intenek nekem Aranykezükkel intenek nekem nem csak átmegyek egyik térférül a másikra. Pont azt mondtam a nézőimnek, hogy lassan annyi minden történik zuglóban. Illetve annyi minden történik önnel, illetőleg hatházi Ákossal, hogy az ki tudna tenni egy egész kejfejöntsit. Nem véletlen kezdünk hamarabb Uh, súlyozni szeretnék, uh, a lakástörvényel kapcsolatban terep a gazdasági bizottság ülésezett uh, íjól. Tudom, hogy ön a gazdaságbizottság tagja? Igen. Ott volt? Nem, tegnap nem tudtam ott lenni, mert péntek késő délután itt és nekem vélelőttem már volt egy olyan program, amit nem tudtam emiatt lemondani. De tudom, hogy mi történt ott. Hát. Az rendben De van, a... hogy ön tudja, a gazdasági bizottság az mikor ülésezett? És mikor volt a parlament, amikor felszólalt? Egy, uh, uh, amikor én felszólaltam, majdnem három óra volt. Én nem vagyok az ön kampány és én nem fogok önnel partizájálegű műsort csinálni, amire majd kitérnék, és ami őszintén felháborított. Um, nem ön miatt, és nem Gulyás márta miatt, amiatt, mert hogy ez nem média. Tehát az, hogy ma... A partizánnak ilyen sikere van, az a közállapotok elfajzásának következménye. Um, nem vagyok arra kíváncsi, hogy ezzel elnyereme bárkinek a szimpátiáját. Akkor, amikor eljutunk oda, akkor el fogom mondani, hogy én ezt miért gondolom. De azt kell, hogy mondjam, hogy mint kampánytanácsadó, ha lennék. Akkor azt mondanám, hogy egy olyan súlyos kérdésben, mint amilyen a bérlakásoknak az elidegenítése, önnek tegnap ott lett volna a helye a gazdaságbizottságban. Nem tudom, milyen programja volt. Tehát, a halad... tehát halavány dilagőzöm nincs, és nincs is tehát semmilyen módon nem fog megkérdezni, hogy hol volt, mert nincs hozzá közöm. De súlyos személyes ok kell, különös tekintettel arra, hogy pár órával később zuglói szemét kapcsán felszólal a parlamentben. Én e ezt. E tehát a kettő fontossága a gazdasági bizottság, valamint az, hogy a parlamentben felszólal, e és aztán fóna János mit válaszol, amit ön nem fogad el, a kettő között égés föld különbség van. Hát nézzük, pont kérdése. Ugye azok az emberek, akik nap mint találkoznak ezzel az uglói problémával, most már évtizedek óta, számukra ez bő pontos kérdés. Egy interpelláció az nem előttem abdöl el, hogy az ember elmondja vagy nem, az be van adva. Amikor sorra kerül, elhangzik, ha akkor nem mondja el az ember, akkor hetekkel később tudja elmondani. Egy gazdasági bizottság ülése, egy napirend tárgyalásán, ugye hát szerencsére nem egyedül vagyok frakcióból ott, képviselőtársammal egyeztettük az álláspontot. Ilyenkor az van, hogy helyettesíti azt, aki nem érje fel rá, hogy nem tudott lenni. Engem Szakács László helyettesített tegnap előtte, egyeztettük természetesen mi az, mi az álláspontunk. Elmondtam az én véleményemet, ő ezeket elmondta. Tehát a, a maga annak a lehetőségétől nem estünk el, hogy a véleményünket elmondjuk, mint ahogy el tudjuk, el tudjuk mondani más, és ahogy most is el tudom önnek is mondani. De, ne, de azt értsem meg, hogy akkor lettem volna kíváncsi, ha ott van. Én, ha parlamenti képviselő lennék, és most küzdenék egy olyan jellegű ellenfélel, mint Hatházi elmentem volna erre a gazdasági bizottsággyűlésre, meghallgattam volna, hogy ott mi történik. E meghallgatom a szavazást, és utána egy sajtótájékoztatót hívok össze, vagy, vagy rögtönzök ott egy sajtótájékoztatót, és elmondom azt, hogy én erről mit gondolok, mert ma Magyarországon kevés ennél fontosabb dolog van, eh, amivel kapcsolatban az ember hallatja angját. Nem kétlem, hogy nagyon sok zuglói zavar eh, a francia úton lévő szemét, de annak elenyésző jelentősége van. Ma 2021 május közepén a bérlakások esetleges a bérlakásoknak az nem esetleges, hát az úgy tűnik, hogy ez nem esetleges, hanem ez meg fog történni, az, amit be szeretnének vezetni. Zugló tekintetében mint egy ilyen 800 lakást érinti egyébként a, a, ez a, a, a törvény, és ami leginkább, talán erről nem beszéltek, de leginkább városkép jellegből adódóan problémát fog okozni, hogy többségében ezek az ingatlanok olyan házakban vannak, amiknek erősen leromlott a műszaki állapot. Az önkormányzat évek óta 100 milliókat költ a lakások felújítására, karbantartására, egyáltalán arra, hogy lakható szinten tudja ezeket tartani. De azoknak az ingatlanoknak a felújítására nem igazán jutott pénz, amit ezek a lakások vannak. Gondoljam-e vele, hogy többségében ugye ezekben a lakásokban szociális bérlők laknak, akik pár ezer, pár tízezer forintos bérleti díjat fizethetnek. Ha nagy nehezen valahogy ki fogja tudni fizetni esetleg a, a kedvezményes kölcsönből is az ingatlannak az árat, magának a, a lakásnak az árat az ingatlan felújítására soha az életben nem lesz pénzük. Mint hogy az önkormányzat is évről évre nehezen teremtette ezt el. Ezek a romos állapotok uh, ingatlanak, ezek ott maradnak hosszú éveken keresztül uh, rontva a városképet, mert egyszerűen nem lesz pénzük a lakóknak, uh, magának az ingatlannak a felújítására. Átalakulaknak ezek társasháza, történetekkel bármi, uh, ugyanúgy be fog potyogni a homlokzat, be fog szakadni, a tetőbe fog ázni, és nem tudják felújítani. Tehát ezek a, ezek a lakók, akik hozzájutnak esetleg ezekhez a uh, lakásoknak a tulajdonjogához nem lesz pénzük soha az ingatlanak a felújítására, és városképélek ez borzasztó problémát fog okozni. És ezért próbált az ugló is többek között időről időre kijelölni olyan tömböket, olyan házakat, amiket kijelölt szanálásra, hogy előbb-utóbb, ha volt pénze, akkor ezeket a lakókat, akik itt voltak, vagy megváltotta, vagy felajálták cserrelakást, hogy legalább ezeket az ingatlanokat fel lehessen újítani. Többségében olyan állapotban vannak, hogy szinte most el kellene bontani. Mert, mert gazdaságosan nem lehet fölújítani, mert olyan rossz műszaki állapotban vannak ezek az ingatlanok. Hát ugye ismeri az ugrót, sokat jár ugróban, sorolhatnánk sok ilyen épületet fel, ami, ami csúszsága kerületnek, mert soha nem volt pénz, és ezután sem lesz a kerületnek pénze felújítani. Most ezek magán magántulajdonba, olyan tulajdonosokhoz, akik a, a nagyon alacsony szociális véleti díjat sem tudták fizetni. Hát azért ez jó kérdés, hogy hogy fogják az ingatlan... Ön tisztában ez van ez az, az... A, hogy ki volt ez a két ember, aki tartózkodott? Márhol? Hát a gazdasági bizottságülésem. Nem, nem tudom, nem tudom is. Utána nem voltam ott, azért nem tudom, van aki tartózkodott. Módosítót hogy lehet ehhez beadni? Leteg? Ugyanúgy, mint a többi esetben ez rossz kérdés volt, de ugye Tena Banki Erreke, a bizottság elnök azt mondta, hogy azért itt még lehet módosult tartalom? Hát hogy ne hogy hogy neközben úgy, úgy néz ki, hogy e, ilyenkor a bizottsággyűlés egyébként semmi mással nem dönt. Hát azért a súlyát meg a jelentőséget nem ebben az esetben mondjuk egy bizottsággyűlésnek. Tárcsorozatban vételről szólt a döntés, ami arról szólt, hogy ezt a, a törvényjavaslatot a parlament tárcsorozatban veszi-e, magyarul fogja később tárgyalni a parlament. Tehát Nem arról szólt a gazdasági bizottság ürése, hogy ott eldőlt a törvény, hanem arról szavazott ott a, a kormányzati többség, hogy igen, ez az egyik társadatban és tárgyai a parlament, és majd a tárgyalás során lehet beadni hozzá módosító javaslatokat, meg határozott ideig, ami, amiről aztán utána dönt természetesen a, a, a szakbizottság is dönt róla, de kikérhetik a, a parlament a szavazásra, akik a módosított, és a parlament is szavazhat róla. Tehát, nem, a, nem arról szólt tegnap a döntés, csak hogy Mondom még egyszer a jelentőséget mértékeik túl egy bizottsággyűlésnek, hogy itt konkrétan a döntés született volna meg tegnap. Azt kérdezem öntől, hogy úgy tűnt, hogy feltétele az ön képviselő jelölt indulásának az, <há> hogy a párbeszéd bejelentse a miniszterelnök jelöltjét. Nos, a párbeszéd bejelentette, szombaton közölte a nagy nyilvánossága a Karácsony Gergely, hogy indul. Miután ön nem saját magát fogja bejelenteni, hanem a szocialista párt fogja majd bejelenteni önt, illetve lehetséges, hogy ön fogja bejelenteni, de akkor azt fogja mondani, hogy önt a szocialista párt jelöli, erre van-e már dátum? Hát ez nem feltétele volt. Ön azt hogy... mondta, hogy várja ezt. Igen, de ez nem feltétel. Hát az, hogy én képviselőjelőt leszek újra az nem feltétele annak, hogy volt... Nem egy arról volt szó, volt szó, hogy feltétel, arról volt szó, hogy a kettőt ön összekötötte. A kettőből az egyik bekövetkezett? Igen, én úgy gondoltam, hogy úgy gondolom most is, hogy egyébként meg van rá idő. Július 26-a, tehát hol van az én, július 26-áig lehet jelöltként bejelentkezni, tehát az még elég messze van, értem én, hogy sokan mindenkit előre futott egy kicsit a történetbe, van rá idő bőven, hogy az ember ezt a lépést megtegye. Azt mondtam, hogy addig nem látom értelmét, amíg nincsen. Így. Miniszterelnök jelöltünk, most, most már van, most már eljött az idő, hogy dolgozunk azon, hogy a megfelelő időben, megfelelő formában, ez is be okay, De Van, van ilyen időpont, az... vagy még nincs? nincs nincsen, még. Hát ráír, mondom, hogy július 26-áig van idős. Én ezt a... én csak annyit kérdeztem, hogy van-e dátum, ezek szerint nincs. Nincsen, még nincs, nincs. nincs, nincs. Feltűnt egy szórólapzuglóban, eh, ahol lejáratják hatházi Ákost, és találgatnak, mert hogy egyébként nincs neki kiadója, hogy ki áll mögötte. Ön sejti, hogy ki áll mögötte? Én nem foglalkozok a engem. nem érdekel, az uglóban nem látjuk, ha szórulapon látják, a legalább látják az emberek valahol, hogy ő van. Én nem tudom, hogy mivel járhatják le, ő kitette a Facebookjára, onnan láttuk, meg valamelyik időfélet átvette. Én abban nem láttam semmilyen lejáratot, hogy tárgyfőrűen felsorolták, hogy hányedik volt a Fidesznek a tagja, hányedik volt LMP-nek a tagja, meg, hogy ahol betette a lábát ott, azért mindig valami botrányos század, de most mi a lejárható? Nem gondolnám, hogy ez lejárható. Én személyesen nem találkoztam ezzel a szólalapban még. Közös sajtótájékoztatót tartott a múlt héten Horvát Csaba polgármesterrel. Ezzel mi hangzott? Alapvetően a, a sajtótájékoztatónak a lényege az, az a kormányzat elmaradt kompenzáció lett volna, hisz ugye a, a járványok a gazdasági válság hozott, meg, kapcsán meghozott intézkedéseknek az egyik következménye az volt, hogy az önkormányzatok számára olyan intézkedéseket hoztak, amelyek jelentős elvonásokat jelentettek számukra. Ugye konkrétan az ugla esetében is elmondtam, hogy csak a gépjármű adóból több mint 500 millió forint eset ki. A megemelt szolidaritási hozzájárulás az ugla esetében közel 2 milliárd, és iparüzési adóbevételünk is mintegy 3 milliárddal csökkent. És ugye a kormányzat azt ígérte, hogy a, a, a kieső adóbevételek miatt kompenzálni fogja településeket, önkormányzatokat, és ugye a Előtte héten derült ki, hogy sem a főváros, sem a fővárosi kerületek egy, egy vasat nem kapnak, és az erről szóltam, és ajtótájékoztatunk, erre akartuk fölhívni a figyelmet. Itt tulajdonképpen uh, így kompenzálja a kormányzat, konkrétan mondjuk zúglót, 0 forinttal, úgyhogy uh, a, a betervezők közel 6 milliárd forint kompenzáciány szerepelt a költséget, és egyik lábánál ott most egy nulla fog szerepelni egy elég nehéz helyzetbe került zugló önkormányzat ebben az évben. E, ami a hatházi Ákossal kapcsolatos szórólapot illeti, hogy abban mi negatívum van, hát mindjárt a fejléce, ami így szól, hogy áruló Ákos, betette a lábát, eddig mindenkit elárult, tehát azért azt mondani, hogy ez egy jópofa pofa, lényegtelen dolgokat ár, eláruló, Elnézést a szó használatért, azt nem lehet mondani. Az Árló Ákos című szórólap az igenis egy feltűnő szórólap, amely nem neutrális információkat tartalmaz. Én azt értem, hogy ön nem találkozott vele, de ha nem találkozott vele, akkor ne áruljunk el róla olyanokat, ami egyébként nem igaz. Árló Ákos... De most hogy ez miközön van. Hát a, azt mondta, a, hogy, a, azt a, mondta a, hogy nem volt rajta semmi olyan, ami egyébként bántó lett volna. Én erre azt mondtam, hogy ebben önnek nem a, volt. Nem, igaz. Én azt mondta, hogy lejárató. Hát, nem de baj, arra, hogy az a... áruló Ákos az egy tízeskálán tízesre lejárató. Na de hát ő saját magáról elmondta másnap, hogy hát ő azért árult el, hát ő, ő, ő, ő szóhasználta, ő azért, azért árult el a pártársait, mert nem tudom, miket magyarázatott utána. Tehát ha én magamról azt mondom, igen, én elárulék, én akkor, akkor ugye ez nem egy lejárató. most megyünk oldalra, most meg kéne hallgatni azt a videót, ahol azt kéne megnézni, hogy milyen szóhasználattal élt. Én, ahogy az ön összes lépését, úgy hatháziák összes lépését nem követem, én csak azt mondom, hogy ez egy igenis dehonestáló tartalmú Hát Ez egy, egy kampány során, amikor megjelenik egy szereplő, akit egyébként a politikai élet sok felete nem szeret, könnyen előfordul, lesz valaki, aki most úgy gondolja, hogy a saját véleményét ilyen formában fogja uh, kifejezni. Hát, hiszen, ő, ő korábban össze, összebalézott mindenkivel. Tehát, jó, ő csak miután hogy ön nem foglalkozik az ő személyével. Én nem foglalkozok vele, de, de ugye miután egy előválasztás, ő már bejelentkezett, ő ott elindult valamilyen irányba. Vannak olyanok, akik biztos, hogy nem örülnek ennek, hogy ő ott bejelentkezett, akiket valamilyen korábbi. Akciójával, vagy bármivel megsértett. Itt, egyetlen egy ilyen ember nem jelentkezett, tehát azt értem, hogy önnek van kifogása, csak azt mondom, ő nagyon jól tudja, hogy nekem van egy morális patika mérlegem, ezzel viszonylag kevesen rendelkeznek, sokan el is vitatják tőlem azt, hogy én ezt szakszerűen tudom használni, egyelőre azonban még itt van nálam, ez minimális súly megjelenésénél is kileng. Át kell, hogy térjünk a Partizán interjúra, amiben nem lesz sok köszönet, különös tekintettel arra, hogy május 10, negyedikén várnai László is fogta magát és kommentárokat fűzött hozzá. Um... Na most, akkor ugye ez, ez ugyanolyan lejárató, akkor egyik esetben, ha mápatik, amiről ők beszélünk, hogyha engem járatnak le, akkor az rendben van, ha mással kapcsolatban jelenik meg valami, amiről nem tudjuk, hogy ő maga csinálta, már csinálta, akkor az nincs rendben. Nem, ezek szerint. Ezt most nem értem, ami a Hatházi Ákossal kapcsolatos dolgokat illeti, azt én vele megbeszélem. Önnel kapcsolatban lejárató szórólap nem jelent meg, így erről... Nem de hát nem... az előbb mondta, előbb mondta, hogy a rá. Rászló pontról pontra kommentálta, és hát a Várné Rászló pontról pontra én... abban nem szokott köszönet lenni. Én ezt értem, de... Uh a magam módján abba se lesz köszönet, ahogy én csak azt mondtam, hogy én most végigveszem önnel a partizán interjút, hogy aztán soha többet ne kelljen visszatérni rá, és azt mondtam, hogy sajnos közben Várnai László is írt erről. Ennyit tettem. Elkezdeném ezt a média órát. Először is azt szeretném öntől megkérdezni, hogy ön milyen régóta ismeri Gulyás Mártont? Én akkor ismertem meg, amikor ott beléptem a stúdióba. Gulyás Márton és ön között durva hány év lett? Hogy? Gulyás Márton és ön között durva hány év lett? Nem tudom megítélni, nem fogalmam is. Valószínűleg több mint tíz. Mi ismerjük egymást több mint tíz éve, e a kérdés az, hogy miközben én vagyok az idősebb, mégis talán a riport szituáció talán az ön személyének a kisugárzása, nehezen tudnám megmondani, és az ön a kisugárzása ez itt nem negatív, de ő minden esetre nem egy ilyen bratyizó valaki. A dolog lényeg az, hogy árulja már el nekem, hogy miközben ön sejtette, hogy milyen hangvételű lesz a beszélgetés, bár pontosan nem tudhatta. Miért tekeződtek? Hát nézd hogyha az ember udvarias akar lenni, és udvariasan megkérdezik tőle, hogy itt ennek a műsornak uh, tulajdonképpen az a szokás, hogy a műsorban az a szokás hogy a, a, a tegeződik a, a, a meghívott alanyokkal, ugye továbbra ez lehet, lehet ez velem, és így én, én nem akartam udvariatlan lenni, és ezért mondtam, hogy igen, hát hogyha ez a kérés, akkor tegeződjünk. Nem én kezdeményeztem. Értem, de az, amiről ön beszél, az nem része a műsornak. Igen, csak még egyszer mondom, hogyha a műsor... Uh, Kezdete előtt a műsorvezető megkérdezi tőlem, hogy kell nagyon udvariasan hogy lehet-e az, hogy tegeződjünk, mert hogy egyébként ezt szokta itt a műsorjában, akkor hát, az ember nagyon udvarosan azt mondja rá, hogy természetesen jó, ez a kérdés. Szeretném hogy egy külső szemlélő számára az ön személyét, illetően az ember azt gondolná, hogy ez egy régi ismerettség. Minden esetre az önnel folytatott beszélgetés, én ezt értem, minden esetre az önnel folytatott beszélgetés is arról győzött meg engem, hogy miután a Partizán a héten talán forgatni akar velem, tegnap még így volt, nem gondoltam, hogy beengedném őket a lakásomba miután ők oda bejelentkeztek, én meg nem hívtam őket oda. Uh, valószínűleg tegeződni fogunk, de én azt gondolom, hogy néha nem árt, ha az ember Nagyobb mértékben óvatos. Igen, de mondom még egyszer, értettem. értettem. Azt semmi, az... semmi téle. Okay, rossz nem. nem volt. Egy nagyon udvarias kérdés hangzott hallottam. Okay, Kétséges megismerkedésre Kétséges okay, ismertéssel. Ezt értem, de később, én nem elrontani értem, a okay, a később elromlott. a elromlott. Kétséges, Később elromlott. Tehát akár vissza is magázódhatott. <gül> nem ijedt, nem ijedt. Én ezt értem, de mégsem ért ezzel az eszközzel. Szeretném megkérdezni öntől, hogy amikor az iránt érdektőlődnek, hogy önnel nagyon kevés interjú készül, miközben ha most másért nem, a 168 óra jó voltából hónapok óta olvashatja Gulyás Márton és a Partizán, hogy én önnel beszélgetek, de hogyha egyébként néz egyéb e, különböző médiumokat, vagy ö, írott sajtót, akkor tudhatja, hogy ez nem ebben a fél évben valósult meg, hanem évek óta így van. Miért a szükségesnek azt, hogyha ő egyébként úgy gondolja, hogy nagyon kevés interjú készül önnel, akkor nézzen utána ennek, mert hogy önnel egyáltalán nem készül nagyon kevés interjú, vagy lehetséges, hogy egy ember készít önnel nagyon sok interjút, annak neve is van Fiala János, és van egy műsor is, ahol ezek elhangoznak. Ennek a neve pedig de, de, de, de, de, de. Ez, ez nem kérdés. Hogy nem hangzott, ez, ez, ez nem hangzott el a műsorban. Igen, mert, mert, ő, mert ő onnan indított, hogy ez egy hosszabb életinterjú, és ilyen nagyobb lélegzetű interjú, ez volt, én, én erre fókuszáltam, nagyobb lélegzetű ilyen interjú valóban nem készült. Nem az volt a kérdés, nem, hogy egyébként. Ha az meg... nagyobb bívű interjú készül, akkor ott a researcherök vannak, akik egyébként megismerkednek az illetőnek az életével, és nem azt kérdezik tőle, hogy hol lelhető fel az interneten egy életrajz, mert hogy egyébként Gulyás Márton nem de. talált önről életrajzot, már pedig én nem azt tanultam, hogy az ember az internetről leakaszt le egy életrajzot, hanem hogyha valakivel életút interjút készít, akkor részint a riport lesz maga, vagy az interjú, az életút interjú, amit onnan használnak, illetve researchereket alkalmaz, akik az illető élet jó, de nem ez hangzott el. Az hangzott el, míg a legelején nagyon kevés interjú készült veled, ez nem igaz. Ön nem tartotta szükségesnek azt, hogy ezt kiegészítse. Ezt követően arról volt szó, hogy ön egy kapitalizmus kritikai, szocialista magatartást visz, ami egy életút interjúban az ötödik percnél azért az ön ifjúságát, meg az egész életét öt perc alatt letudni és eljutni oda, hogy önnek egyébként. Gyorsan túlléptünk így van. Igen, talán az életút interjúod nem így készül, de azt kérdezem ön. Öntől, hogy ön a sejtette, hogy az az interjú, ami önnel készül, az milyen célból készül? Ez, hát ugye, az elején kiderült, hogy valójában nem az élet interjú, életi interjú. Hát az, az, az hogy ne sejtettem volna? Hát ezért az elmúlt hetekben a történő kavarodás mióta februárban megjelentott az említett úr, mint képviselőjelölt, azóta azért hogy élénkem foglalkoznak google-val és aztán én mellett persze sejtettem, hogy miről fog szólni. Én ezt értem de az, amikor a Vasmegyei tagbeléptetésről volt szó, nagy valószínűséggel abban a reményben, hogy a partizán úgy tegye le ezügyben a pontot, hogy azt követően soha senkinek ezzel ne kelljen foglalkozni, mert ami ezügyben elmondható, azt ők elmondják. Ez nem sikeredett tökéletesre, hiszen azon kívül, hogy külön, volt egy írásos anyag, vagy talán kettő, mint kiderült, az ügy több futott. Erről a több szálon futtó e, ügyről több szálon nem voltak dokumentumok, és egyébként teljesen evidens módon felvetődő kérdésekre, amit egyébként ön, mint ziczert vetett fel, nem mutattak érdeklődést, úgyhogy engedje meg, hogy itt a partvonal mellett, mint körmétre nyuszik, a, megkérdezem öntől, hogy ki volt a megyében az, aki egyébként egy ellenérdekelt fele volt önnek, amire ön utalt, de a műsort készítő Gulyás Márton nem gondolt rá kérdezni. Több, több, több mindenki volt, hát ugye én elmondtam a misorban is, de ezt hát most nem akarom, nem gondolom, hogy 20 évvel ezelőtti történeteken kell még mindig, Ebben, itt, kell itt, mindig foglalkozni. Álljunk, egy dolgot értsen meg. Ugye önnel kapcsolatban, és ez másokkal is így van, akik régóta vannak a közéletben, és sok ember szemében alkotnak szálkát. Vannak történetek, amelyeket egyfolytában felhordanak, mert egyébként hiába kapnak magyarázatot, ők újabb és újabb részleteket gondolnak e, sötétnek, amit nem világítottak meg. Én a magam részéről írtó hagyjáratot folytattam ezek ellen az emberek ellen, és akik ezzel léptek fel, azokat addig üldöztem, amíg egyébként nem járultak a színem elé, vagy én nem járultam az ő színük elé, és megkérdeztem, hogy mi kérdésük van, és az összes kérdésre válaszoltam, és amikor befejeztük, akkor megkérdeztem, hogy van-e további kérdésük. Kivételt képez például Szaniszló Sándor, aki ezelő egész egyszerűen, mint egy nyúl, aki egyébként nem reszeli a körmét, elmenekült, ennek következtében Szaniszló Sándor nincs, az az Isten, hogy én egyébként vele szóba álljak. Egy morál insanity az én szememben. De az, hogy önnel kapcsolatban Sápi Eztőleg a vasmegyei beléptetéssel kapcsolatban permanensek kérdéseket lehessen föltenni, és állandóan úgy mint mintha abban lennének e, sötét foltok vagy fehér foltok nézőpont kérdése, az ügyben önnek egyszer és mindenkorra ezen túl kéne jutnia, annak érdekében, hogy újabb és újabb emberek ezt ne tudják felvetni, vagy azt tudja nekik mondani, harmadik polc, negyedik akta, ötvenedik oldal. Na, hát ugye egyértelműen elmondtuk, hogy még a második oldalon is. Egy másodperc is. Ez ez a partizán nem alkotta meg ezt az aktát, ennek az ötvenedik oldalát. Hát az, az nagy baj, mert világosan elmondtam ott is, és most is, akkor, és tényleg utoljára, hogy mindenki megértse, nincs akta, nem volt ügy. Az, hogy kitalál valaki valamit, és sejteti, és ezt mondja, mondja, mondja, az még nem azt jelenti, hogy az létezik, és van. Ha lett volna, akkor lett volna bárkinek a kezében bármilyen bizonyíték, akkor most nem tudnánk beszélgetni, de akkor ott lett volna vége az én politikai pályafutásomnak. De miután nem volt semmi, hanem ugyanolyan alakok, mint itt zuglóban a vármai, Sejtett, csúsztat, mocskolja az embereket, ott is megvoltak ugyanezek az alakok, és abból adódóan lett egy probléma, amit az ember cipelje a keresztet és nem tudja eldobni, mert mindig az van, amit ön is mond, és meg még majd most, előveszünk olyan ügyeket, amik nem léteznek. Hallott valaki valamit valahol, soha semmit nem tudtak ebből bizonyítani, csak ő, terjesztették tovább a semmit. Jó. De azt, hogy most erről beszélünk, mert fogunk beszélgetni, akkor öt év múlva, 10 év múlva is valakivel ezek szerint, mert egyszerűen hiába mondom el, hogy nincs, nem volt, nem lehet ennél konkrétabban elmondani valamit. Nem ezt, volt, ezt nincs. tudomásul veszem, csak szeretném önnek megmondani, hogy jelen pillanatban teljesen mindegy, nekem mi a véleményem a Partizáról, bár ennek is vannak olyan adásai, amelyeket 170 ezeren nézték meg, zömében nincs 170 ezeres nézettsége a műsornak, zömében 5-10 ezer napi követés se van, ami egy nagyon szép szám. Megnéztem a Partizánnak az önnel készült műsorát, tegnap több mint 70 ezer nézték meg, az egy bűdületesen nagy szám. Ez a 70 ezer ember nem biztos, hogy pontosan azt gondolja ezek után erről, mint amit én, és ez a 70 ezer ember, ez ki tudja hány zuglói van ő? közöttük, tehát erre én az ön esetében nagyobb mértékben figyelnék oda, különös tekintettel arra, hogy ez egy nagyon látványos elem, amivel egyébként az interjúban, amit elsősorban azért elemezek, mert van valami mérhetetlen hype-ja és azon kívül önt most konkrétan érinti is, tehát ez a két dolog itt most csatlakozott, tehát van módom, nem egyszerűen öncélúan beszélek róla, de az, amikor konkrétan a vasmegyei történet után az hangzik el, hogy ki tudod oda -e jelenteni, hogy figtik te ott nem léptettél be, csak a Biblia hiányzott, hogy odaadja önnek, és mint valami amerikai fiúr. Ez, ez egy marhaság, hát fiktív de ön belement, nem ön De nem mentem bele, elmondtam, hogy nincs, nem létezik azt fiktív mondta, tag, hogy, azt olyan mondta, nincs. Azt mondta, hogy igen, kijelenti. Igen, mert nem létezik, mondtam tovább, olyan értem, nincs, hogy fiktív de ilyen tag, nincs. Van létezik valaki, vagy nincs. Hát, talán, hogy fiktív olyan nincs, ez nem létező. Jó, csak azt értsenek, meg, hogy egy felületesen felkészült és tendenciózus riporter ki tud önről állítani olyan képet, ami egyébként Többé, kevésbé lehet, hogy reális lesz önnel kapcsolatban, csak éppen az a többé, kevésbé, az később konkrétan jelentett problémát. jó, de nézze, most a hülye kérdése nem lehet normális választ adni, tehát az, hogy kicsit tagot léptetett el, az egy nem normális kérdés, ilyen nincs, nem létezik. Vagy visszajönök a helyzettel, és úgy magyarázom el, hogy a másik rájön, hogy nem tud róla semmit, vagy nem válaszolok rá. Én azt tudom önnek mondani, hogy valamivel több időt töltöttem el a médiában, mint ön, együttvéve, ez ez nem biztos, hogy mérvadó. Csak azt akarom önnek mondani, hogy ez. E különös tekintettel arra, hogy az embereknek csak egy része szavaz az eszével, egy másik része az érzelmeivel szavaz, őket ez súlyosan befolyásolja. Azután ugye részletesen átveszik a városligetet, beleértve, hogy ön milyen gyakran és hogyan találkozott ligetvédőkkel, hozzátérve, hogy Gulyás Márton elmondja, hogy ő maga is ligetvédő volt. Ön Garai Klárában találja meg a menedéket és a mentővet, mondván, hogy őn vele tartja a kapcsolatot, de ami például a biodómnak a megszavazás illeti, vagy a biodómmal kapcsolatban esetleg valami törvényjavaslat beadását, azzal kapcsolatban, hogy ön miért nem gondolt visszakérdezni az ügyben, hogy a fővárosi közgyűlés tagjait miért nem kérdezi erről, hiszen az alapvetően nem országgyűlési kérdés. Most, nem gondolom, hogy nekem az lett volna a feladatom, hogy egy riportert felvilágosítok arról, hogy ő nincs tisztában azzal, hogy milyen bizottságnak a a lehetőségei. Én udvarias akartam lenni, nem akartam, a saját sorába kellene lehelyzetbe hozni, azzal, hogy elmagyarázom neki, hogy egyébként egy, egy parlament Gazdasági bizottsága nem foglalkozik ilyen dolgokkal. A parlamentgazdasági bizottság azzal foglalkozik, amin is a beszéltünk, hogy egy törvény vesz-e vagy nem, azt megvitatja. Van-e módosító, nincs, megvitatja. Tehát az nem azzal foglalkozik, hogy kell-e biodóm a vagy nem, vagy a megépült biodómi mi ráadásul ugye, még egy másik főpolgármester idején indult el annak az építkezése. Hát egyszerűen hogyan lehet kapcsolatba hozni az én személyemmel, hogy az, az most meg, van meg, vagy nincs, vagy mire. ezeket le. mind elmondhatja, de ott kellett volna beleért vagy, amikor az iránt érdeklődik, hogyha felépüteni. De kiteri... ezt nem ott kellett volna szerintem elmondani. Én mondtam még egyszer, én elmentem egy műsorba. Én nem az a, az a, a interjú alany vagyok, aki a, a riporter akarja kellemetlen helyzetbe hozni azzal, hogy beleszakítja, vagy belefolytja a szót, Jó, egy Ugye azt mondják, hogy Fekete Győr András vesztét is okozhatta a partizánbeli beszélgetés, én most nem Fekete Győr Andrással beszélgetek, hanem önnel. Tőlem nyugodtan kitörheti az ön nyakát a Gulyás Márton, ha egyébként ön ehhez aktíva hozzájárul, de én... Nem gondolom, a... hogy hozzájárultam ezt aktívan. Én próbáltam minden egyenes, nem egyenes, normális, nem normális kérdésre úgy de válaszolni... De hogy lehet... Ez... Elhangzik az a kérdés, mely szerint ön egyébként így tegeződve beleállnál egy élő láncba? Ugye arról a Nemzeti Galériáról van szó, amit egyébként... Na, a, a, a, ha beleállnánk egy élő láncba, azért, hogyha kicsit bogarászunk az interneten, akkor megtaláltuk van azt a fotót, ahol az első élő láncon, ott mentem Karácsony Gergelyre az első sorban. Oka, ezt neki kellett o... volna elmondani, és most nekem mondja. De miért el. mondjam elő, a riporterő, neki kellett volna előtetni anyagokat, és tudta volna, hogy van egy ilyen Oké, élő jót voltunk. ott voltunk. Elő, előre egy videóbejáztástól, a pártjákkal ott vonultunk valóban, én, és ugye... Én akkor, ezt értem, csak azt kivárt értsenek, hogy mi, mi, kivárt mindig a Vitrai volt. tudom idézni, akinek azt mondtam éjszaka egy műsorban, hogy te akkor intendás voltál, vagy valami hasonló, amire a Vitrai letette a telefonos, azt mondta, hogy nézz után és utána hívja vissza. Tehát ön ugye akkor ott azt mondja, félig viccesen, hogyha velem jössz, akkor beáll az élőlázba, majd ugye az anyag úgy van megvágva, hogy erre egyébként Gulyás Márton egyáltalán nem reagál, ami szerintem nem e fair. E ez már nem a Városligetről volt szó ez a kérdés, hanem az arról volt szó, hogyha esetleg megépülne a nem tudom melyik múzeum, még a végén lesz, -e, akkor oda jönni egyébként erre mondtam én. én. Eszéltem, Ezt nem, úgy... nem a Városligetről volt, tehát úgy van összevágva valóban, hogy aki most felületesen nézi, azt látja, ez olyan, mint a Karácsony Gergely, szájában az videó, amit ami most a bíróságra ez, járunk, emiatt ugyanúgy össze előtt vagdottak. Eben tökéletesen igaza van annyira. De hát akkor miért, miért kell megmagyaráznom, ami össze van ott, ott kellett volna ezen a hangnemben beszélni. De ott a, ott a hosszú, három és fél órás interjú, ha azt valaki végignézve akkor fogja látni, hogy ezek a kérdések nem az Egy órásat néztem végig kétszer. Tudod-e kijelenteni, hogy zuglóban nem károsodtak a zuglóiak a parkolás révén, ott is ez nagyjából, ha csak fele annyira lett volna szorgalmas Gulyás Márton, mint amennyire szorgalmas volt Ács Dániel, akkor ez az egész összeállítás nem így hangzott volna de ez a másik, de ami a leg, ami a legszembetűnőbb és ami ahol egy hallgatóm és nézőm, aki egyébként ilyen módon soha nem telefonált még, Lakatos István becenevén fókusz kérdezte, hogy miért nem állt föl, tehát amikor a karácsony videó kapcsán, ami megvan vágva, eh, ahol egyébként olyan jelenségről van szó, amiről én be tudok számolni, mert önök között tényleg volt időnként konfliktus az elmúlt öt évben, vagy négy évben, eh, de elásásról soha nem volt szó, indulatok voltak, eh, és akkor azt kérdezze a műsorvezető, hogy önnek vannak indulatkezelési problémái, ne arra ilyen kérdésre az ember visszakérdez, és azt kérdező, hogy ez miért jut eszélybe, nem pedig az, hogy nem. Tehát elnézést, az, hogy önt egyébként kézenfogva viszik a vesztőhelyre, függetlenül attól, hogy ön mit válaszol, abban azért önnek, mint tapasztalt politikusnak azért csak róka eszűbnek kellett volna lennie? A nézelhet most azt, hogy ő milyen eszűbnek kellett volna lenni, meg milyennek nem kellett volna lenni, én nem, nem gondolnám, minden utólag lehet beszélni, elemezgetni, szétbontolgatni, minden mindenben lehet uh, hibát találni, minden interjú a megszorálsában lehet találni. Hogyha ez a cél, hogyha ezt akarjuk, hogyha most ezt kifejezetten az a cél, hogy uh, elemezzük itt szórról szóra, hogy én mit mondtam, és mit nem mondtam, és hogy kellett volna, akkor azt értem, azt meg tudjuk tenni mondjuk egy baráti beszélgetésen. Okay, csak azt értsem, mert az iteni nézők, hallgatók önt majd a jövő héten is hallgatni fogják örömmel, vagy nem örömmel, nekem ezen a beszélgetésen egyszer is mindenkor túl túl keresnem. És soha hát, többet... túl hát akkor de akkor ezt vettünk róla, még, még, nem, még, rólam, még, még nem, nem estünk. Még nem estünk túl, hiszen az, az indulatkezeléssel kapcsolatban, hogy ő egyébként képes lett volna Sápi Attila eltűnését, beleértve, hogy önásta el, lehetővé tenni, ez egy olyan pillanat, amikor az ember tényleg azon gondolkodik, hogy nem áll-e föl, tegeződve, magázódva, lényegtelen, mert amikor az ember összeszorítja a száját, mert nem akar olyasmit mondani, amit később maga is megbán, feláll és elmegy, és azt mondja, hogy köszönni szépen ehhez az interjúhoz nem járul hozzá, különös tekintettel arra, hogy a kalámbó, amikor azt mondja, hogy tótúr vagy fialaur úr, ön ásta el Sápi Attilát, akkor könyörtelen bizonyítékok vannak a kezében, nem pedig blöfföl. Az, hogyha valaki ezt egy média blöff keretében előadja, és ön erre válaszol, az számomra, különös tekintettel, hogy én hetente beszélek önnel, ez számomra teljesen elfogadhatatlan. Múltkor azért nem esett szóba ez a beszélgetés, hiszen előző nap jelent meg, azóta kétszer is uh, uh, megnéztem, tehát... És akkor befejezem, és akkor öné az utolsó szó. Ki tudod-e jelenteni, akár Sápi Attila, akár más személy vonatkozásában gyilkosságra utasítás te magad tevőleges cselekedetet végeztél -e valaha életedben? Belejét, hogy ennek a kérdésnek semmi értelme nincs, és olyan hangzatos, és olyan dagás, hogy arra szavak nincsen. Mert majd ön visszakérdez, hogy hogyan lehet ilyen kérdést föltenni, ahelyett, hogy fölállna, vagy azt mondta. Én, én nem tudom, hogy egy ilyen szituációval mit követ, mit, mit, mit, mit, mit tennék. De ilyen Nahát, kérdésre... ugye, ugye, Mindenki más tenne, van, aki fölállna, ott hagynál, van, aki mosolyogva megkérdez, hogy lehet ilyet kérdezni. Én, hogyha úgy gondolom, hogy akkor fölállok, akkor utána azért volna minden, hogy járvá nem emberre válaszol, mindenre válaszolok. Pár, le lehet a de, de miért értem De miért értem már lehet, legább látja mindenki, hogy micsoda rossz indulatú módon próbál valaki, na ez a lejáratás, látja, ez a lejáratás. Nem az a lejáratás, hogy valamilyen szórólap megjelenik valahol, ez a lejáratás, ez tipikusan, er, ez volt a célja. És én meg úgy gondoltam, hogy állok elébe, belálok. Én nem fogok megfutamodni, nem fogok gyáran fölállni, nem fogok onnan kivonulni, hogy utána erről lehessen beszélni. Jó, Amerikában ilyenkor ugye van egy film bemutató, azt levetítik és adnak egy jegyzőkönyvet a nézőknek, hogy x be, hogy mikor, milyen hatással volt rájuk. Én nem vagyok tisztában azzal, hogy az a 70 ezer, aki közben már lehet, hogy 80 ezer, mit gondol Gulyás Márton szerepéről, mit gondol az ön igazmondásáról, fogalmam nincs. Én attól tartok, hogy ez az interjú önnek nem használt, ami egyébként teljesen lényegtelen, mert mit használjon önnek egy interjúval? Ez mi az tugálom, tugálom, tugálom befejezem, és aztán be, teszem a, a hangsúlyt. Tehát a használ. Az nem propagandacélból, hanem az, hogy egyébként olyan riporteri módszereket alkalmaz, amire ön nincs felkészülve, a másik pedig önt nem készíti föl, és ő ezzel egy tízes skálán minimum nyolcasra visszaél, és ezek után függet független, hogy ön azt kérdezi, hogy hogy lehet ilyet kérdezni, vagy valamire azt mondja, hogy nem, milyen nyomok maradnak egy nézőben, Alapvetően nem feltételezem azt, hogy ez bárkinek is az iniciatívájából követte el Gulyás Márton, ő ilyen. Most a személyiségfejlődésének ezen az útján jár, ez az egyébként elképesztően tehetséges fiatalember. De ehhez én, mint leendő országgyűlési képviselőjelölt tuti, hogy nem asszisztáltam volna. Ha én ott lettem volna, akkor azt mondtam volna, hogy tútur, mert mi magázódunk, neked pár interjút már elkészítettem önnel, innen el kéne jönni. Aztán, ha ő marad, akkor legfeljebb, ha a kampány tanácsadója vagyok, akkor azt mondom, hogy köszönöm szépen, ez az utolsó számlám, én többet nem dolgozom önnek. Így van, hát ez, ez a tanulság ennek, tehát ahol, ahol így viselkedek, akkor az ember többet nem megy. Én jó szándékol mentem, én úgy gondoltam, hogy egy, egy tisztességes interjú lesz a végén, azt meg kiderült, hogy ráadásul ez, ahogy össze lett állítva, ebből ez jön le. Egyébként, a, ugye én is, engem is érdekel, hogy a mások vélemény, hogy ki hogy látta, nem a helyszával, tehát tudtam megkérdezni, nagyon sok ember fölli volt, elmondta a véleményét, nem negatív jött le, inkább megerősítettek abban, hogy ez jó, hogy belálltam, és legalább le tudtuk, azt el kell felejteni. Többet oda be nem teszem a lábam. Ha jó szándékkal megyek, és így fogadnak, és így forgatnak ki egy interjút, akkor nekem nincs több, többé keresni való. Okay, hát Valóban ez volt az első és az utolsó alkalom. Oké, okay, de nem is fogják nem. hívni, tehát ott az volt a cél, hogy ez elkészüljön, azt Jó. Napot. De Jó. a jó napot, akkor ezzel is fejeztük. Hát, ezzel túléptünk. De nem tudom még egyszer, nem. nem... Számomra nem ez a fontos. Számomra akkor is az a fontos, hogy ott zuglóban azok az emberek, akik ismernek, nekik mi a véleményük. És a, nekem az, elsősorban az a fontos, mert én tovább is ott akarok politizálni. Zuglóval akarok foglalkozni, zugló emberekkel, zuglói problémákkal. Ezért volt fontos tegnap számomra, hogy elmondjam a parlament a, a, a illegális hulladéklerakókkal kapcsolatos problémát, az nem, nem öt embert érint. Évtizedek óta sok száz, sok ezer ember térin. Az, az egy olyan probléma, amit meg kell oldani. Ez számomra sokkal fontosabb, mint hogy egy ilyen interjúban egy rossz indulatú módon összerakott történetben mit kérdeznek az embertől. Oké, okay, soha többet nem térek vissza rá, viszont hallásra. Viszont hallásra. Túl hallottak. Elképesztő interjú. Jó, bennem ott van az örök dafke. Bellem a Gulyás Márton is tud, tud kamas csinálni, mint az Orbán Viktor, de azt nekem azért csak el kell tudnom dönteni, hogy amikor egyébként kamas csinál belem, akkor el tudom-e azt önöknek úgy mondani, hogy lehet, hogy nem leszek szimpatikus, de megértik a szempontjaimat. egy roppant tehetséges fiatalember, egyelőre azonban a de árnyékában az előző mondat az nálam mérséget jelentőséggel bír. Sajnálom, hogy ezzel az antipátiájukat fogom önöknek kiváltani, bár érzelmi alapon mondtam volna el azt, amit mondanék, mondtam, mert akkor az egészet el lehet osztani öttel. De ebben az eszem is ott van. Súlyosan. Adok Önöknek három percet, ha akarnak reagálni, és utána felhívom Horn Gábort. Üzemhőműség, hűlök. Hey! <laughs> A Fényes, hasap piros, mert egyre sok romot jött el máma, ma van utoljára. 06 először. hogy ennyire félősek, hallottak, nezetnek itt. Egy másodszor. Kivált, nem lesz harmadszor. Hello. Jó reggelt elnézést a csúszásért, ami alapvetően azért jött létre, mert én minden héten beszélgettek túl Csabával ami most már kiegészül hatházi Ákossal is, hiszen nem engedhetem meg magamnak azt a luxust, hogy meglegyek vádolható azzal, hogy csak az egyik jelöltel beszélgettek, miközben egyébként Tócsama még nincs is hivatalosan bejelentve. Elég faramuci helyzet, mi néhány héttel ezelőtt pont ennek kapcsán beszélgettünk itt a Kejfejancsiban, és a mai műsorban végigvettem vele azt a partizán interjút, amit mérhetetlen sokan néztek meg, és ami mérhetetlen sok ember. ]nek tetszett. Én azonban egyre ferdébb szemmel nézem ezeket az interjúkat, amelyek az én mércém szerint nem férnek abba a kategóriába, ahogy egyébként embereket meg lehet őrizni, és be lehet mutatni őket, elvileg semleges, valójában ki tudja, milyen célzattal, és ezért ment el az idő. Ja, én is hallottam, rá is a második felét, amit -e el mert nem emlékeztem pontosan, neked érdekelt, is nem mondtad, hogy Tóth Csabával fogsz beszélgetni. Ez egy nagyon érdekes uh, ilyen mellékszála ennek a, általam nagyon akart, és egyébként szeretett előválasztásnak, amit itt látunk, és hát uh, én is megnéztem, pedig nem szoktam megnézni egyébként Tóth Csabával kész, mert ugye a Gulyás Márton interjúkat nem szoktam megnézni, ezt megnéztem, mint ahogy a Fekete György is megnéztem. És hát egy kicsit az van bennem, ugye nem erről akarsz a szembe nem beszélgetni, hogy, hogy azért itt is látszik egy kicsit, hogy ez a politika egy szakma, és a, a sokszor az van, ami persze természetes, hogy az amatőrök kerülnek ö, olyan helyzetbe, mondjuk egy négy órás interjúban. Na én is értem, hogy mi a felének kell bevállalni amik egy frissen ö, ö, borondra kerülő párt meg egy négy órás interjút. Négy órás interjút egy 65 éves velem készíthetne valaki, a bárkit érdekelnék az életutarról egy interjút titokban, és akkor megőrzöm az ő a uh -huh. gyerekeimnek, vagy valami ilyesmi. De hát, hát vagy ugye, mint, hogy igen, van, ilyen. igen, az Oral history, van egy ilyen pro program, de az, hogy miért kéne egy, egy politikusnak odaülni négy órára egy, egy kérdező bárki elé, aki, a, amiben bizonyos, hogy hibázik, bizonyos, hát nem ez a Hát ugye neki nem az a cél, hogy az életét, hogy, hogy olyan helyzetekbe kerüljön, amit nem lehet jó megoldani. Tőlem valaki megkérdezni, hogy nem hogy vett vette már ő gyilkosságba. Hát mit mondanék erre? És teljesen függetlenül mindentől. Hát, hogy mién mi a rendőrségi kihallgatószobában nem nagyon hangzik el egy ilyen kérdés. Szóval azt gondolom, hogy ezeket meg kéne fontolniuk azoknak, akik leülnek egy ilyen beszélgetést, hogy tényleg szükséges van ez, ez, ez olyan mértékben igaz, épp az ellenkező módon, és ez egyébként abszolút a médiának a kritikája. Tehát ráadásul azt kell, hogy mondjam, hogy alapvetően a fiatalabbakat tekintve, hiszen ez egy internetes csatorna, ez nem jelentkezik tévén, ez nem jelentkezik moziban, Ugye, ahogy Szilágyi János legutóbb, vagy Friderikus Sándor, akiről még nem készült interjú, de azt mondta, hogy ha valaki készíthet vele, akkor az Gulyás Márton, Márton leborulna Gulyás mártó nagyság előtt, abban van valami tragikomikus. És abban benne van ennek az egész mai médiának, természetesen ebben én is benne vagyok, az a kritikája, amelynek, hogyha ez az eredménye, akkor a számomra több, mint kétségbejtő. Igen, ugyanakkor az is igaz, hogy ez a fiatal ember, aki ugye színészként kezdte, és aztán ilyen kultúrmissionálisként, majd pedig abitroposként folytatta, megcsinált valamit, ez aminek kény. ugye a, a, a semmiből, és ma tulajdonképpen, hát hogy mondja, neked jóval nézette, mint a százmilliárdoból készült Magyar Televízió <gül> kívül Úgyhogy azért valami tudataták, ezt nem, én nem venném el tőle, csak kicsit terem, hogy a felelőssége borzasztó a Kujás Martinak, és nem tudom, hogy ő mennyire van tisztába ezzel, vagy nem, nem ismerem őt, életemben két szót láttam talán vele, tehát nincs róla semmiféle se csak azt látom, hogy ez egy nagyon furamű faj, ahol ahol, ahol van tanulnivaló, vannak, hogy mondjam, korlátok, hogy az ember, amikor bemegy egy osztályba, ugye én tanáremberként, akkor hosszú évek kellenek, mire azt mondhatja, hogy most már tudom, hogy hogy kell kezelni azt a problémát, azt a súlyos problémát, hogy elintette valaki egy pornográf szöveget az óra kellős közepén. Tehát, hogy, hogy ezeket meg tanulnunk, és ha mély vízbe kerülünk, oda kerülünk, akkor óvatosnak kell lennünk, visszafogotnak, megfontoltnak. És hát tényleg a magyar, nem csak a magyar öröm az, hogy világ más területén is, én ezt kevéssé ismerem, van ennek az egész tulajdonképpen korlátlan közösségi média felületnek egy ilyen, hogy bármit bele lehet csapni, ne, nincsen, nincsen szerkesztőség, nincsen nem cenzúra, mert én azt nem kívánom, de egy valamiféle kontroll, akár önkontroll, önkontroll mellettünk is. Életeket lehet tönkretelni adott esetben politikai karriereket az hát most egy pillanat a Tóth Csabát, ez egy külön kérdés, de mondjuk hát a fekete biztos, hogy nem volt szüksége arra, ami velet történt. ami egyébként egy ilyen meditáló fiatal embernek a a képe előttem, tehát nem feltétlenül olyan tragikus, inkább azt mondom, hogy kicsit így ö, topoga, ö, még, még maga se tudja, nem nagyon határozott bizonyos kérdésekben, nem is tudom, van benne önkritikai érdek, -e, de ugyanakkor, de hát mondjuk ennek a a, a, a megvágott verziójából az derül ki, hogy hát itt bizony a frát erről van szó, akinek nincs véleménye egy csomó a világban. Nem erről van szó. Fekete György speciális ez Ő nem ilyen, tehát ez nem egy, nem egy igazi kép, miközben el lehet mondani, én tegnap itt a valami tévét hallottam egy, ö, egy jobb oldalina mondott elemzőt, hogy Fekete György megbukott a, a gulyás videó miatt, tehát a gulyás műsor miatt, tehát hogy ennyire hogy mondjam, ugye ez egy YouTube csatornáról beszélünk, tehát nem a RTL Klub iradójáról, és itt tartunk szóval, azt mondom, hogy, hogy egyrészt azt gondolom, hogy persze a politikusnak is megvan ebben a felelőssége. Én, ha kampány tanácsadója lennék, bármelyiknek de egyiknek se vagyok, azt tanácsoltam, hogy nem menjenek el egy ilyen műsorba. Azt mondják, hogy van 25 percen öde, Gulyás úr, ennyit tudok beszélgetni, szívesen válaszolok a kérdéseire. Igen, és hát még egyszer mondom, hogy a kalambúban, akkor, amikor valakinek azt mondják, hogy gyilkos, akkor az illető már réges-régóta tudja, hogy szorul körülötte a hurok, hogy ezt szokták mondani, és a végén, amikor felmutatják a bizonyítékot, akkor jószerivel nem csak azért vallja be a dolgot, mert tényleg ő tette, hanem meghajol azelőtt az intellektuális tevékenység előtt, amit a nyomozó a tekintetben folytatott, hogy őt hogyan uh, szorítsa a sarokba azáltal, hogy azzal szembesíti, amit tényleg elkövetett. Egy klasszikus interjúban ez egy bődület Feladat, ahol az embert nem ragadhatják el az érzelmek, ahol érvelni kell, és ahol ráadásul olyan jellegű tényanyaggal kell rendelkezni, ami előtt a másik félnek meg kell hajolnia. Ezek bármelyikének a hiányában nem jön létre a kalambó élmény, és mivel az emberek olyan mértékben vágynak a kalambó élményre, mint ahogy vágynak, valójában becsapottan is azt gondolják, hogy ez a kalambó, holott nem az. Úgyhogy ez egy nagyon súlyos dolog, erre szerettem volna ma felhívni a figyelmet. Valószínűleg az időrövítsége miatt majd egy másik alkalommal fogjuk befejezni, hiszen a holnap az neked nem jó, de találunk majd egy másik alkalmat. Mindenféleképpen szeretnék a holnapi, vagy igen, a holnapi republikon az holnap van, ugye? Igen, igen, igen. Arról szót ejteni, illetve két mondatot ejteni az előválasztásról. Ma nálam, 25 ember mondta az, hogy elmegy az előválasztásra, 5 pedig azt mondták, hogy nem megy el, és köztük volt olyan is, aki szándékosan kormánypárti oldalról menne el, bevallottan megzavarni annak az eredményét. Én azt kérdezem tőled, hogy van-e arra a matematikai mérés, hogy egyébként mozgósítás esetén milyen számoknak kell egymással szemben állniuk ahhoz, hogy befolyásolható legyen, és milyen számoknak kellene egymással szemben állniuk ahhoz, hogy ne legyen befolyásolható a részint személyesen, részint online lebonyolítható előválasztás, és természetesen arányszámokat várok, nem pedig konkrét számokat. Hát nézd, ugye magyar Másodszor, az úgy, előző előválasztásnál volt erre nézve bármilyen mérés, vagy feltételezés, vagy, vagy kutatás? Hát nagyon sok találgatás volt az, az, az ugye, a, a, a, a, a kutatás nem volt, a kétfordulós budapesti előválasztáson semmiféle jelen nem volt annak, hogy bárki meg akarta volna, vagy megfigyelhette volna. lehet ezt ckelni. egyáltalán mérni? Hát nagyon nehéz, nyilván ilyeneket meg lehet kérdezni, de nyilván az, az, akár egy, egy, kutat, egy kérdőíves kutatásban is, hogy ő részt venne, és beazonosítható, ha, hogyha valaki mondjuk ellenzék vagy kormánypárti szavazó, tehát meg lehet ezt csinálni, borzokonyolult és drága folyamat, nem hiszem, hogy bárki ezt meg, meg készen, megoldaná. Én nem látom, tehát ezt nagyon sokszor elmondják, hogy a legutóbb mérőlászlónak volt erről egy. Írása talán telekben. Én nagyon nem értek ezzel egyet, amit mérő ír, vagy amit kérdezel annak a, a, a, a, a kérdésebben szegyetétek, hogy, hogy én azt gondolom, hogy, a, a, hogy ne, nem igaz az alaptétel. Nem lehet találni. ugye Én arra számítok, és ez a, szerintem ez a lehetőség, hogy körülbelül 500 és 800 ezer ember között fog elmenni az előválasztásra az érintettek köre. Ez sok, tehát a 10% körüli eredmény, 800 ezer, az nagyon magas. Általában 2 között szokták elmenni a választók. De milyen alapú mondod az 5-800 ezeret? Van ezzel kapcsolatban valami Igen, Mi is mérünk ilyeneket, és általában a megkérdezett ellenzéki szavazóknak a fele mondja azt, hogy elmenne. Ez jóval több, mint ez a 500-800 ezer, hiszen körülbelül két és milliónyi ellenzéki szavazó van. Tehát ha ebből valahogy az ember levon és komolyan veszi azt, hogy ténylegesen el kell menni, mert ezt nem felejtsük, hogy az előválasztása sokkal bonyolult, hogyan utabb lesz részt venni, mint a, a idézőjelben rendes választásra, hiszen nem arról van szó, hogy a szomszéd iskolába át kell sétálni a szavazófülkébe, hanem lehet, hogy buszra kell szállni a faluga, át kell menni a szomszéd faluga, lehet, hogy csak délután jön vissza a busz, be kell ülni közösen egy autóba, vagy van mozgó urna, ami oda jön, vagy nincs. Tehát azért ez egy sokkal-sokkal bonyolultabb dolog. Összesen lesz mondjuk 3-400 hely az országban, ahol lehet szavazni. Oké, okay, vagyok a Fidesz, van infrastruktúrám és van pénzem valójában az önmérséklet, hogy mit tart engem vissza abban, hogy ne a legesélytelnebb jelöltet állítsam ki magammal szemben, beleértve, hogy könnyen lehetséges, hogy te azt fogod mondani, hogyha az előválasztás bárkit kihoz, az abban a pillanatban nem lesz esélytelem. Hát önmagában az a kérdésvetető erre válaszként, hogy ő megéri a Fidesznek ebbe beavatkozni. Tehát óriási a kockázata, mert ugye ez, ez mindenképpen kiderülne, hiszen több tízezer vagy akár százezer embert kéne megmozdítani. Zárójában hozzáteszem, hol az a százezer lelkes aki nem olyan lelkesek, manapság a fideszesek se. Lehet, hogy az utcára kimennek tüntetni Orbán Viktor mellett, de hogy elmenjenek egy ellenzéki szavazó Jó, de Gábor, mit, en, ennek csak morális felelőssége van. Orbán Viktor akár viccesen is azt mondhatja valamelyik interjújában, hogy ő egyébként nem bánná, ha ezt megtennék. Elvégre mindenki azzal játszik, amivel akar, és ő felajánlja ennek a játéknak a lehetőségét, mint ahogy egyébként az, a, a békemenetben is részt vehet bárki. Tudom, a kettő nem ugyanaz. Azt kérdezem tőled, Mekkora jelentősége van ma? Mit gondolsz? Vagy ezügyben meg akarsz-e nyilvánulni, hogy miközben nálam tegnap a szavazással kijött egy eredmény, de ez természetesen nem reprezentatív, hogy ki lesz az, aki, akit végül is kiállít Orbán Viktorral a szemben az előválasztás. Ma a szemét illetően, anélkül, hogy megmondanád, hogy kiről van szó, az öt ember közül, az első és az ötödik között szerinted mekkora távolságban esét illetően? Szerintem nagy távolság van. Tehát hát akkor még csak érdekemben, áll, érdekemben a... áll, hogy a legesélytelenbbet hozzak. Igen, ki. de ha ezt, ha, ha te beavatkozol, mondjuk te, mint Orbán úr, mert uh -huh. ez a beavatkozás működik, és mondjuk a legkevésbé esélyes uh -huh. lesz a győztes, Így. akkor ez egy olyan típusú beavatkozás, aminek nyugodtan lehet az a következménye, hogy az ettől felhergetett ellenzéki szavazók tömegesen vonulnak, és szavaznak arra, aki a legkevésbé esélyes. Tehát egyszerűen egy mobilizálási folyamatot indíthatsz el, teszem, hogy legalább század 150 ezer ember kéne rávened erre, a, szerintem rá nem vehető dologra. Tehát hogy még egyszer mondom, gondolj abba bele, hogy te vagy egy fideszes szavazó, vagy legek én mondjuk, mert az, az egy dolog. És fogom magam, is fölkelek reggel, meghallgattam pénteken az én mert hogy akkor milyen jó játék beavatkozni, oda megyek egy fülkébe. Odaadom a papírjaimat, engem egyébként ott ismernek, tehát tudják, hogy én ki vagyok, Horngábor, aki lelkes fideszes, és most éppen ott próbál meg beavatkozni egy szavazásba. Alá kell írnom egy értékiadatkozatot. De az online-nál nincs ott senki. Az online-nál nincs ott senki, az online, online szavazás. Nagyon-nagyon bonyolult le szerintem néhány ezer, néhány tízezer embernél többen nem fognak online szavazni, de ott is kell az arcodat adni, ott is kell vállalnod egy értéknél, ott is tudják, hogy te vagy, ott és is Hát a, azért sem mindegy, nekem sem mindegy. Hát... János, tedd fel magadnak a két, te megtennéd? Te megtennéd, hogy beavatkozol mások játékába tönkezni? Alapvetően nem. Ezer, 150 ezer ember. Nem, nem. Alapve, alap, alapvetően nem ahhoz, nem, nem arra, az... hogy 3000 újját kell kivinni az nem. Nem, nem, nem. Nem ahhoz valami olyan dolognak kell történnie, ami jelen pillanatban egy tízes skálán egyesre van. Nem. Egyértelmű, hogy nem. De hát én gondolom, még... hogy ugyanígy vannak ezek, ezzel azok a jobboldali szavazók, akiknek nagy bajuk van Gyurcsány Ferencer és az összes ugye, szövetségességben, de azért azt nem gondolják, hogy neki kéne elmennyi Gyurcsány Ferenc, ez hamis tanult. Tehát azért ez nem ugyanaz a történet. Ugye ez a beavatkozás azt jelenti, hogy engem arra kért a főnök, hogy csaljak. Mert ugye ez csalás. Én olyat teszek, ami, ami nem én vagyok. Ami, tehát ezt házezeres nagyságrendben elválni hozzáteszem, hogyha az ellenzéki szavazók elég sokan elmennek, akkor ráadásul tök mindegy. Tehát, és honnan tudjuk, hogy melyik az öt közül a legkevésbé? Tehát azt is meg fogja mondani Orbán Viktor ezen a, a tényleg reggelen, hogy kire szavazana. <gül> akkor igen, ha ez bekövetkezne. Ez Rendben is, van, ilyen. innen fogjuk folytatni Legközelebb most beszélgessünk a holnapról. A Republikon Intézet május 19-én délután három órakor online konferenciát szervez a Kettészakat Ország címmel. Hol van a partvonal, vagy ne partvonal, hol van az elválasztóvonal? Mi a két országrész? Ugye részt vettünk egy nagy nagymintás kutatásban, ami nagyon rég utoljában 2015-ben voltam, amit én is láttam, tehát ellenzéki oldalon ilyen nagyméretű kutatás. Talán ugye meg volt ennek a vízhangja is, hiszen ugye ezt egy nagy vállalkozó bizonyos Big finanszírozta. Ez az 5000-es kutatás már alkalmas arra, ha már a a tartunk kutatás... árul, de nekem hadd bulvár. Te ott tényleg kifelé jövet valami balesetet szenvedél, ami által Igen. Így, így, igen, okay. neki kimentem egy autónak, mert az a hülye helyzet volt, hogy ez egy magánút, amiről kijöttem, és nem tudtam, most már megtanultam, és mindenkinek javaslom, hogy ne feledje a magánútnak minden úttal szemben alacsonyabb rendű a státusza, én ezt nem tudtam, tehát egy magánútról jöttem ki, és ezért a, velem szemben egyébként szabálytalan közlekedő autó, a elsősége volt, mert ő meg a fő, nem főúton, hanem a, egy normális úton. Ki az, aki ezt bejutatta a hírfolyamban, mert az hogy te neki Hát valaki... én ott álltam egy órát az autó mellett, mert ugye kellett hívni egy trélert, kellett vinni. Nem volt nagy baj, tehát ez egy kocsanás volt, csak azért annyira baj volt leszakadt az eleje, hogy nem tudtam volna hazajönni vele. Ezért ott álltam egy órát szerencsétlenkedtem, mire ezt megoldottam. Hát bárki elmehetett ott és lefényképezhetett, azért valamennyire ismert a kizimiskám, tehát én nekem nincsen ebben összeeskültés okay, elméletemon is. Ott, ott jó. álltam szerencsével okay. kettem nyugodtan belefér, hogy egy, valaki arra ment, lefényképezhetett, és elküldte a mit adhajtásra. Ez, ez volt a gondolat jelben, igen, tehát 5000 fős minta. Igen, igen most az, az 5000-es fős minta alkalmas, egy csomó minden olyanra, amire egy normál ezeres nem. Tehát például típusonként lehet benne kutatást végezni, Ugye ez a, ez a bizonyos alapvető probléma, egy vidéki Magyarország versus Budapest és nagyvárosok, ugye ezt tudjuk, hogy mondjam, pártpreferencia szempontjából látjuk a különbséget. Hogy tényleg van. Tehát Budapesten teljesen érthető, hogy a Fidesz fölemelt föl, föl a két kezét és távozott Budapestről. Van olyan kerületi, ezek kerületi méréseink, amit az utóbbi időben csináltunk, ahol 25%-kal vezet az ellenőrzés. Fideszel szemben. 25 százalékkal. Tehát elképesztő különbségek vannak Budapesten, van egy vidéki város és ugyanakkor van ez a úgynevezett vidéki Magyarország, ugye a falvak népe, ahol az ellenkezőjét látjuk, talán pont az ellenkezőjét. És egy ekkora mintán erről már lehet valamit mondani, hogy ennek mik a mélyebb okai, hiszen van elegendő falusi lakós ebben, meg elegendő városi, hogy tudják róluk és talán a legérdekesebb, és aztán azt javaslom, hogy nézzék meg a beszélgetést, persze szívesen beszélgetek róla, elnézést, hogy ezt mondom, csak hogy felkegytsem az érdeklődést, hogy miközben, az, miközben politikailag tényleg nagyon nagy a különbség a két ország rész között, tehát a vidéki Magyarország, itt most a falvak népe és a városok, nagyvárosok, Budapest népe között, attitűdökben, értékrendekben, értékválasztásban, problémafontosságban, sokkal kisebb a különbség, mint gondolnánk. Tehát nagyon fura dolog ez, hogy van egy politikai e, értékrendveli különbség, de ez nem jelenik meg abban, hogy mit gondolnak a világról az emberek. Nagyon hasonlóak vagyunk. Kellően paternalisták, államszeretők, nincs nagyon bajunk a, a, olyan dolgokkal, mint például az egyháza túlfinanszírozása, e, vagy az oktatási rendszer államosítása. Tehát azért nagyon hasonlóan gondolkodunk a világról egy falusi családot feltételezve, és egy budapesti családot, miközben a politikai értékrendünk preferenciánk abszolút eltérő. Nagyon érdekes, tehát számomra nem gondoltam volna, megmondom neked őszintén, hogy ez ennyire izgalmas lesz ez a dolog. Tehát egyszerűen maga az ország nagyon egysíkú bizonyos értelemben, ha azt nézem, hogy mik a te fontos problémáid, mikre reflektálsz, mit gondolsz a, a meghatározó jelentőségű életed meghatározó kérdésekről, mennyire hiszel fel az államban, mennyire vagy független polgár. Ezekben nagyon hasonlóak vagyunk, miközben a párt elkötelezettségünk meg óriási különbségek. Tehát, mintha nem ezek alapján döntenénk. Hogy eljött Erikem végezetül, hogy, az hogy ez egy online konferencia, van-e bárkinek lehetősége itt Zoom-on jelentkezni, vagy később lesz egy olyan rögzített változat, amit utóla megnézhetnek? Hát be lehet jelentkezni Zoom-on természetesen, és hát már élőben meg lehet nézni a Facebookon, talán ez a legegyszerűbb. Tehát a Facebookon, a Republikon Facebook oldalán élőben közvetítjük, onnan egyébként bármikor meg lehet azt mit nézni. Tehát ott van reményénk szerint örökké valóságnak. Tehát a, és Csepeli György, Józsa Márta és Itinkov Tavás lesz a beszélgető partnerünk, az elején pedig Turi Gyuri egy fiatal kollégánk fogja bemutatni a kicsiket. A kettészakat kicsi, kicsi országnak a, a másik felét azt nem képviseli senki, vagy itt mindenki mind a két felét képviseli? Hát nézd, tulajdonképpen úgy és a beszélgető partnerünkkel, hogy valamilyen szempontból ebben érintettek, Érdekeltek a -e? Józsa Márta régóta ez a szociális e, problémákkal, szegénységgel foglalkozó újságíró, e, nagyon jól ismeri Magyarországot, Csepeli Gyuri egy szociálat, és Itinkov pedig egy 31-nyi éve polgármesterként itt a határon, tehát ugye Budapest határán, aki mint ilyen kvázi politikai szereplőként érdekel volna a véleménye, hogy ő mit gondol erről az egészről, hogy lehet-e és egyáltalán beszélni, hogy látja ő ezt, e, Budaösen. Próbáltunk meg egyébként a kérdésedre másképp is válaszolva szerezni ilyen klasszikus kis települési polgármestert. Többekkel próbálkoztunk, de nem vállalták. Ez is egy fura dolog, de ez, ez tudod az öncenzúra működése szerintem, hogy nem, hát nem, elnézést, nagyon megtisztelő, de hát inkább most ebben nem számít be. Több ilyen Köszön, is köszönöm szépen a közelműködést, legközelebb innen folytatjuk, és a közeljövőre nézve méltó búcsút édesapától is meg egyszer résztem. Köszönöm szépen minden jót megtörténet! Szia, Gábor! Kongábort hallották, maradok még néhány másodpercig, mert itt emberek telefonálnak ütre, és ki tudja, mit szeretnének. Hogyha akarnak tőlem valamit, én erre elmondtam, zene nincs, akkor most hívjanak, és akkor reagálok, ha módomban áll, vagy elköszönök minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis, és most ezen a héten és a jövő héten, szombat vasárnap illetve hétfőt leszámítva, hat után, de még hét előtt, minden nap egy a a Facebook oldalon is, amit kommentálhatnak, és aztán másnap bevonul a Kejfejancsi életébe. Kommentárokkal ületök anélkül az írás. Ez így történt a vasárnap írással hétfőn, a hétfő írással kedden. A keddi írás a szerdáiba, a szerdai írás a csütörtökiben a csütörtöki írás pedig a pedig a kerül ezen a héten. Jövő héten hétfőn írok, ami a kedbe Keddi a szerdára, szerd a csütörtökre, a csütörtök pedig péntekre fog témát biztosítani a Kejfej Jancsi számára, nem mintha egyébként témaszegénységben szenvednénk. Az íg egyat a világrán most már senki nem gondolta, hogy megosztaná velem a gondolatait, így aztán, hogyha nem ez volt az utolsó műsor, akkor holnap hármig hét után, de még hét előtt találkozunk. E-mail címem, ahol megtalálnak, de nem személyesen, dörökisdkiser.fiala Janos a nevem, kukacgmail.com A legmélyebb tiszteletem, viszont halása.